szerintem az úri luxus, hogyha az ember négykor neki áll dolgozni reggel, akkor épp, hogy be tud esni. Ezt az a zenét kivehetjük, köszönöm. Bár nagyon sok zene van, nem lesz. Úgyhogy aki eddig hallgatta a zenét, az ez szorozza be sokkal, mert... Hát a mai nap az nem a zenő napja a zenei szerkesztést láttak most pedig ennek az eredményét fogják meghallgatni Föl akartálak hívni Krista, de <gül> nem volt időm rá életek, nem akartam sem mást, sem magamat, sem az autót összetörni. Ezt minden reggel meg kell húzni. Vannak már ilyen kötelező mozdulatok. Bárkinek a rendelkezésére állok, a körülbelül. Ezt követő egy tucat percben, ami inkább kevesebb, mint több. 6 óra 56 perc van. Ma a 2021. május 27-én Csütörtökön. 7 óra után 6 Ákocs, fél nyolctól Baranyi Krisztina, nyolctól Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum igazgatója, 8-25-től Fülyes Balázs, bonyolult nevű államtitkár. Aztán a partizánba. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ez a Kéfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fialai János 14 éven aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Verőfényben állítólag be fog borulni, de most verőfény van. Éledezik a közlekedés, de nagyon. 10 fok körüli hőmérséklet, aminek állítólag meg lesz a duplája. Nagyjából kialakult az elkövetkezendő hetek programja, május 31-től hétfőtől hétfőként és szerdánként nyári kiadással, vagy minden esetre másfajta kiadással jelentkezik a Kejfei mint hogy ezt az elmúlt hónapokban megszokták. Három fiatalember, akik közül kettő lány kapcsolódik a műsor elkészítésébe. A teljes hétfőt és a, sz a teljes szerdát ki fogja tenni, a velük való együttműködés. Bászegi Rebeka Cserpes Laura és Dési Áron a három személy. A KED, a Csütörtök és a Péntek megmarad Hagyományos kefe és ha a dolog beválik, akkor elkíséri önöket egészen június 30-ig, ami emlékezetem szerint egy szerdainak. Ha nem, akkor pénteken zárom. Ami hamarabb van, mint június 30-a. Cd indul el hamarabb. 061 -168. Most, hogy bele a jegyzeteim olvasásába, most némileg meg fognak ritkulni. Ma, holnap nem közöl a 168 óra Fiala Jánosféle jegyzetet, mert olyan mennyiségi Időt vesz el, aminivel én sajnos nem rendelkezem. megy megye felő. sokat gondolkozt. 061.91.168. A sóra é Köszönöm szépen, hogy béké hagytak, de nem vártam el ezt önöktől. 061-9-111-168 Óhaj, Sóhaj, Panasz Igen. Jó, jó reggelt kívánok Fialaut! Csak azt szeretném mondani, hogy a parlamenti közvetítéseket beleértve a tevékenységét, is tényleg csak humorral lehet elviselni, és ebben segített az ön tegnapi helyzet. Örülök, hogy tetszett. Köszönöm szépen, hogy hívott! Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok elnézést! Volt egy angol nyelvű zeneszám, is, még lehet, hogy álmos voltam, nem ismertem föl, azt hiszem kettővel ezelőtt, amikor tetszett mondani, hogy kevésben a szám ma. Hogy azt majd ne kell kérdeznem, mert az, az még valamilyen ilyen keceréről jött. Idegen. Az... Nem, nem, nem idegen, de a, ja, a idegen, de a, a, <gül> <úgy> a <gül> nacionáliáról sajnos nem tudok nyilatkozni. Jó reggelt! Ha Jó reggelt! Eláll vagyok! A jegyzet annyit reagálnék, hogy egész a száváról, amit a szörért csinál a hallamúgyban. Adja ezeket a büntetéseket, de hol van egy objektív mérőrendszer, hogy mi pont annyi, mi nem egy millió volt, több, mi nem egy millió van kevesebb, tehát, hogy mi alapjának. Egész pontosan meg tudom önnek mondani. No. Mint a tornotanár, amikor azt mondta, hogy vagy mint az őrmester, nem tudom hány éves. 53. Hát akkor volt katona? Voltam. Hát akkor... A... Hány fekvő támasz? Hány kör? Mi alapján mondta Buggyőr Mester Kalocsán? Halvány lila, gőzöm nincs. Mi alapján mondta Ardai Tanár úr? Holvány, lila, gőzöm nincs. Az egy másik kérdés, hogy a demokráciában ezt most értsek, komolyan, vagy viccesen, bár nem tudom, hogy mi az, hogy viccesen demokráciát, ezt éje meg, mint ilyen hungarikumnak, de tényleg. Szóval ha belegondol abba, hogy az még a legkevesebb, hogy megbünteti, de amikor egy szocialista képviselőnek azt mondja, hogy örüljön, hogy a nép egyáltalán beszavazta, mert ha rajta múlna, akkor nem került volna be a parlamentbe, hát ki, ki az a kövér László, hogy ilyet mondhat, miközben ellene sehol nem lehet felszólani, de tényleg? Igen, ez szerintem, hogy Egyfelől, másfelől pedig olyan mértékben megvan bizonyosatva arról, hogy ő ezt megteheti, hogy hát komolyan mondom, jó. Mondhatnám, kurva jó, hogy nem porcelánból van. Mert ha porcelánból lenne és elesne, akkor nem állna többet föl. Ő maga az úristené. Hát illetőleg azt feltételezi. Igen. Holod. Én ezt értem, hogy vannak érzelmei, és ez nekem nagyon tetszik. Végre egy ember. De hogy ezt ezen a módon fejezze ki, abban az több, mint impertinens. Egyébként megmondom őszintén, hogy a jegyzetemet nem írtam meg teljesen jól. Mert eredetleg azt akartam írni, és az önnel folytatott beszélgetésben jutott az eszembe, hogy eredetleg arra gondoltam, hogy ahogy annak idején a tanárok behívták, a lehet, hogy ma már nincs ilyen, ilyen fogadóráik voltak. Tehát, vagy, tehát nem tudom, tehát, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy akkor valaki ezt fogadórára kéne elmenni, vagy nekünk a kövérhez, vagy nem tudom, hogy élnek-e a kövérlászló szülei, én csak reménykedem abban, hogy élnek. Mert ha élnek, én elmennék hozzájuk. És azt mondanám, hogy csináljanak valamit a fiúkkal. Nem mondanám, hogy neveljék meg, mert ahhoz már késő, hát közel a hoz, nem lehet megnevelni, de hogy hát valamit csináljanak, vagy mondják meg, hogy mitől ilyen, és akkor megkeresem az ellenszerét. Kövér Lászlónak nem az az ellenszere, hogy győz az ellenszék. Kövér László ellenzéke az, hogy belátja, hogy amit csinál, az nonsens. Ezt nem fogja belátni. Lehet, hogy még a körmösök időt akkor is eljön kirendeli. Ki a kiosztja a körmöst, mert itt a parlamenti képviselő helyére. De tényleg nonszensz, Amin csinál. Nincs olyan gyarázatra. Köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. Köszönöm, hogy felébredtek. Lehet, hogy önök felébredtek, de lehet, hogy a hatházi nem. Teljesen ki vagyok számolva időben. és már hangpostára vagyok irányítól. Hahó! Alszik? Nem. A font, hanem azt a hogy a telefont a fiaim használták este, játszottak vele, és ott maradt a fejük mellett. De most lehozták, de most lehozták nekem, és most már. Rendben van, akkor helyet cserélek magammal. Ilyen. Ennek mi a rendje? Az ön telefonja tud valamit, amit az ő telefonjuk nem, vagy nekik még nincs telefonjuk? Mi a helyzet? Uh, nagyon rendesek, mert, mert azt mondják, hogy uh, a, nem a telefonjukra akarják azt a játékot letölteni, mert azt mondják, akkor mindig azzal játszanának. És akkor az enyémre töltik le, és tudják, hogy én keveset vagyok itthon, és akkor keveset játszanak vele. Úgyhogy ezt, ezt adkaptálom. És a két telefonszáma közül, um, az két telefont is jelent? Ez két telefont is jelent. És a 20-as az milyen célra szolgál? Hát a 20-as szám az a, a magám telefon, ez pedig ugye a parlamenti a, a akkor, akkor megtisztelő, hogy a 20-as számát is tudhatom. <gül> Igen. Azt árulj nekem, ma sűrű napom van, mint ahogy önnek is, ahogy látom, általában sűrű napjai vannak, de én néhány dolgot nem értek. Árulj nekem? hogy hogyan működik a parlament, hogy elkezdődik a Böröcz László által beadott törvényjavaslat vitája, miközben a vita folyamán tisztázzák, hogy az a törvényjavaslat, amit beadott, az módosulni fog, ezzel kapcsolatban fűnek, fának és virágnak nyilatkozik, ugyanakkor a módosító javaslatot nem adja be, vagy ha beadja nem jelenik meg és az nem olvasható. Ha azt kérdezi, hogy mi a kérdés, akkor azt kérdezem, hogy lehet vitatkozni egy törvényjavaslatról, ami nincs, illetve, hogy lehet azt mondani, hogy van egy törvényjavaslat módosítás, ami nem olvasható. Mondja meg, hogy én mi az, amit rosszul nem értek, ha pedig jól nem értem, akkor hogy működik ez a parlament? Hát úgy, hogy nem működik a parlament, ugye én elég sokat beszélek erről, tehát a parlament... De maradjunk ennél az esetnél konkrétan. Itt mi a helyzet? Az, hogy valószínűleg majd a legutolsó pillanatban bejön majd az a módosítás, és akkor majd meg lehet szavazni. De azt árulja képviselő úr, akkor tegnap miről vitatkoztak? Hát... <tos> Én nem szoktam beárni én helyette a parlamenti képviselői munkának a... a de e, úgy, hogy ez egyben az ön kritikája, és ugye gyakran a személyre olvassák. Ezt nem, ez, hogy ezt szokták mondani, de én, ezt, én pedig ezt a kritikát visszafordítom. Legalábbis ellenzeti képviselőknek szerintem nem ezt kellene csinálni. Szerintem régen meg kellett volna tenni azt, hogy kijönni a parlamentről, ott lehet hagyni ügyeletest is, akár egy nagyon szép is lenne. A, a, hogy ilyen, van, ilyen ügyeletest? Hovácsánat. Mi az, hogy ügyeletes? Hát ahogy ugye a Fidesz megcsinálta, ugye ennél jóval egyszerű helyzetben megcsinált, hogy ki jött a parlamentből, de bent hagyta a Zavaracicsot, aki e, azért érzett... De ki az, a ki a, ki elnézést azóta, hogy önnel szorosabb kapcsolatba kerültem, nem félrejthető módon, én azt feltételezem, hogy a házi Ákosnak nincs helyettese, maga pótolhatatlan. Uh, igen, én nem is azt gondolom, hogy nekem kell ott maradni, hanem ugye a párcok, hogyha ugye már azt mondjuk, hogy összefogás van, mondhatnák azt, hogy egyik nap én megyek be, másik nap temésbe, ennek még akár egy ilyen szimbolikus De Ezzel gyakorlatilag azt állítja, hogy a parlamentről egész egyszerűen, hát hogy mondja, meg lehet feledkezni? Miközben az uh, a Igen, ja, nem. Ugye a, ugye a képviselőnek nem csak a parlamentben van. Értem, értem, oké, rendben van, most ne veszünk el ezer részletekben, de azt kérdezem, hogy el lehet feledkezni, hiszen ön gyakorlatilag erről beszél? Szerintem el kellene feledkezni, mert ez egy folyamatos és állandó dilemmára kéne lenni az ellenzék részéről, hogy nem segítjük-e azzal a hatalommal, hogyha eljátszuk. Azt, hogy van még parlament, van még demokrácia. Nézze, ami a tegnapi napot illeti, abban könnyen lehetséges, hogy önnek tökéletesen igaza van, Igen. hiszen tegnap eljászadoztak valamivel, ami ha van, akkor az kétségbejtő, ha pedig nincs, akkor nem tudom, hogy miért vitatkoztak a semmiről. És erre hát, senki nem kérdezett rá. Tehát Igen, elnézést, nem. ott miért nincs egy képviselő, aki nem kérdezi meg, hogy miért vitatkoznak valamiről, aminek módosítója van, és miért alázzák polig azt a törvényjavaslatot, ami egyébként jelenleg érvényesnek tűnik, ám de állítólag nem az. Hát igen, ugye ők még nem tudták, hogy uh, mi lesz ez az utánavaló módosítás. És Csuha Ildiko ezt már jóval korábban megírta az ATV-nek, aztán a legkülönböző BTV-k, CTV-k és egyéb orgánumok hozták a híreket. Nyilatkozott Ennő. az RTL-kumnak a böröc. Hogy Igen, azért a franc nyavajakorságban van ez? Az, hogy így működik a parlament, ez, egy, ez mondom egy tízlet. Nagyon sokszor kaptunk az utolsó pillanatban, tehát nagyon sokszor történik meg az, hogy megjön egy törvényjavaslat, hétfőn reggel odaadják a kezébe, ha, vagy ki van osztva akár a, a, a padokra a törvényjavaslat, és azt már kert este, meg már szavaznak róla az egész, ez csak egy játék, egy vicc. A bizottságok pláne viccek, ugye a bizottságokban gyakorlatilag semmit nem csinálnak, csak emelgetik fel a kezüket, és az ellenzéki javaslatokat leszavazzák, nem engedik a parlament elé a kormánypártyákat, meg odaengedik a parlament elé. Tételezzük fel, hogy ön parlamenti képviselő lesz, de a Fidesz fog győzni. Ugyanezt fogja folytatni négy évig? Ez egy boldogsó fontos kérdés, ezen nagyon sokat gondolkodok, vannak elképzeléseim is. Én kiraktam a, egyébként a Facebookra is, hogy nagyon fontos, hogy az ellentég beszéljen arról, hogy mit fog csinálni, hogyha nyert. Kicsit igen, igen, igen, igen, igen. De most arról beszélek, de ha nem nyert. nyert. De ugye én ezt is írtam, mert ez volt a postnak a lényege, hogy ugyanakkor arról is beszélni kell, vagy legalábbis nagyon sokat gondolkodni kell azon, hogy mi lesz nem nyerünk. És én ezt ugye egyrészt leginkább azért írtam ki, hogy mindenki gondoljon bele, hogy mi lesz. A választás pársnapján napján reggel, amikor el kell gondolni, hogy megint négy édik. Ez a történet folytatódik, és hogyha ebbe belegondolunk, és ebbe, akkor azt remélem, hogy nagyon sokan, vagy többen lesznek azok, akik aktivistaként, önkéntesként segíteni fogják a nyilvizelmet. De e, valóban e, el kell gondolkodni az ellenzéknek. való azon, hogy Csinálni. Én nagyon sokat gondolkodom rajta, vannak elképzeléseink, nyilván is nem is szeretnék róla beszélni, mert nem is, mert nem szeretném, hogy ezzel kivetkezzen, tehát mindent meg fogok azért tenni, hogy nyerjen az ellenzék, de ez egy nagyon lényeges kérdés. Én azt hiszem, hogy a elmúlt négy évben, hogyha vagy három évben visszagondolunk, akkor sajnos nem feltétlenül azt csinált az ellenzék, amit kellett volna, Mindenképpen a legerősebben és a, a leghatározottabban kellett volna megküzdeni azért, hogy ezek a, a mostani Én ezt jelzéken értem, jelzéken de most már ugyanazt ragozzuk néhány másodperce. Igen. Én nem akarok önből kiszárolni olyasmit, amit nem akar elmondani, de e, diplomaták szoktak így beszélni, ön pedig nem. Nem nem akarok, hogy, akarom, hogy a kérdése nagyon fontos, a kérdése szerintem az egyik legfontosabb, de valóban nem fog rá most válaszolni, mert egyrészt nincs kész még rá a válasz teljesen, másrészt pedig hát akkor kell erről beszélni, hogy rá vagyunk. De valóban nagyon fontos, és mindenki gondoljon bele, hogy mi lesz akkor, hogyha már okay, el kell a Egy kérdés terüken. adódik, ha nem is egy pontos dátum. De ön mióta politikus, amellett, hogy állatorvos? Hát ugye parlamenti képviselő, az nem, képviselő az nem, szükség a szükségesekben. Nem, nem feltétlenül a parlamenti képviselőségét igen, ezt, e, igen. van ez datában. Valamelyiknek pont belegondoltam, mert egy kicsit mások. E, tehát gyakorlatilag, ugye, amikor intenzívebben csinálom, vagy úgy, hogy ezt már a állatos munkám rovására megy az 2013 óta. Tehát amikor ugye a klasszik ügyet én mondtam, akkor utána azért nagyon bőven a nyakamba jött a politika. Mi volt előtte? Hát előtte én önkormányzati képviselő voltam, ami azért kisebb munkaterhelés. Mióta volt ön önkormányzati képviselő? A 2006-os. 2006. Mi volt 2005-ben? Nagyon visszamentünk Már... az időben, az 16 éve volt. Igen, igen, igen. Hány éves rossz, Elég rossz belegondolni. 40. Talán 74-es vagyok akkor. 70 akkor 47, akkor 47. Okay, tehát akkor nagyjából a 30-as évek legelején, 30-as éveinek a legelején jár. Uh, előtte a politika mennyire volt uh, az ön kenyere? Érdekelt a politika, de én megnehetésem tudatosan. Nem tettem bele. Tehát engem 98-ban is kerestek már, meg én akkor végeztem az egyetemet, és akkor én nagyon tudatosan mondtam, hogy én nem fogok ilyet vállalni addig, amíg az állatorvosi praxisom vagy a megélhetésem az nem biztos. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy hát, akkor politizáljon az ember, hogyha megvan a politikától független megélhetése. Okay, és azért a ez a fejezet első része, a középső részéről beszéltünk, azt kérdezem öntől, ott van-e a fejében az, hogy egyszer megint nem lesz politikus. Se önkormányzati Abszolút. képviselő, se országgyűlési képviselő. Abszolút, ez nagyon fontos. Igen, igen, igen. Tehát ezért ugye most nem régen támadtak azzal, hogy nekem ugye van egy, úgy van cégem, van egy rendelő és hogy én abban néha segítek uh, uh, helyettesíteni, vagy hogyha van egy nagyon sürgős eset, és két sürgős eset van, és otthon vagyok, akkor Emiatt én azt hiszem, hogy nagyon sok... Politikai akcionista, nem feltétlenül Gulyás Márton értelemben, de akár Gulyás Márton értelemben, mint hogy Gulyás Mártonnak is lehet azt mondani, hogy hatházi értelemben, azokat az akcióit, vagy hogy azon akcióim belül mit tesz, az mennyivel előtte dönti el, vagy rögtönöz? Uh, hát ez, ez változó, a, ugye az, hogy a NCBN-nál mi történik, illetve, hogy bemegyünk és ott mit csinálunk odabent, annak volt egy, uh, nyilván az függött a, a hatalom reakciójától. De ön ellen. annak látta a végét, tudta, hogy meddig megy el? Uh, azt láttam, hogy el kell menni a legvégsőkig. Uh, De elmegy a legvégsőkig? akkor miért mondta azt a magyar narancsnak, idézem Önt, én nem akarok magyar navál nélen. Miért nem akar magyar navál nélen? Uh, hát azért, mert én nagyon remélem, és azon dolgozom, hogy nem jutunk el odáig, hogy erre szükség legyen. Tehát arra azt szoktam nagyon sokszor ragozni és sokszor ismételni magamat, hogy a hatalom el fog jutni odáig, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. Ez a hatalom egy irányú úton megy, ahogy emelkedik az elégedetlenség. Én ezt úgy értem, de, de már én... tekintettel arra, hogy beszéljük egymás nyelvét, nem azt mondta, hogy én most nem vagyok Naválni, de lehetséges, hogy a Fidesz kihozza belőlem, hanem azt mondta, én nem akarok magyar Naválni lenni, de a helyzetem intő lehet az ellenzéknek, ha csak néhány ember áll ellen, azokat el tudják lehetetleníteni, és eredményt sem fognak elérni, és hogy ön milyen magyar Naválni egy redukált naválni, ha egyáltalán ilyen létezik, de most már igen, akkor erre is megadta a választ a magyar narancsnak, Konc Tamás tollából, azt lehet olvasni, tulajdonképpen élvezem a rám szabott büntetést, fizikailag kicsi megterhelő, elszoktam a hajolgatástól, de legalább felidézi a fiatal koromat, amikor édesabb segítettem a szőlőben. Hát ez tényleg egy ilyen redukált naválni. Nem, nem. Azt mondom, hogy itt kell megállítani a hatalmat, bármikor meg lehet állítani a hatalmat. Nem és ha az el... kell lenni, bár látható módon nevelni se tudta. Navalnyi is megfogja, azt nem tudta elérni, hogy az oroszok kellő számban és kellő intenzitásban mellé álljanak. Tehát ezt akkor lehet megállítani ezt a hatalmat, hogyha nagyon sok ember odaáll, a mellé, aki Oké, hát vissza, akkor megint maradunk még meg mindig a magyar narancsnál, ugye? És ezt más is mondta, Jánbor András is mondta, ez most egy divatos szöveg. Azt mondja, hogy itt az ideje a tüntetésnek, mármint ön, de csak más ellenzéki politikusok részvételével tartanék ilyet. Miért teszi függővé másoktól? A, nem is a politikusoktól, tehát nem a politikusok a módi, nem az a politikus, hogy hány politikus megy el hanem az a módik, hogy hány ember megy el. De az is igaz. És hogy mind az múlik az, az, az, hogy hány ember megy el. Csak az embereken, csak az, az embereken, hogy megértik-e azt, elfogadják-e azt, hogy mindig lehet eredményt elérni a hatalom ellen, de egy nyomásgyakorlás attól függ. A nyomásgyakorlás eredménye, hogy az milyen erős. Egy kisebb hogy mondjam, kisebb diktatúrával, vagy egy kevésbé erőszakos hatalomnál. Kisebb nyomásgyakorlás is erős, minél nagyobb a hatalom arroganciája, és minél inkább autoriter rendszerű beszélünk, annál nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség. És azt érde, ezt érzékelni, hogy ez ellen, a hatalomgyakorlás ellen hol van jelenleg a legnagyobb ellenállás? Hogy hol van a legnagyobb ellenállás, azt nem tudom. Azt tudom mondani, hogy hogy ezt félre szokták érteni, és azt szoktam mondani, hogy erre a hatalomra akkor lehet hatni, hogyha sok-sok tízezer ember, inkább százezer ember egyszerre mozog, akkor viszont lehet hatni rá. Ezt sokszor elmondtam, ki nevettek, hogy ugye, mert a Punigonda utcában nem voltak százezer, nem voltak csak háromszázer ember. Én nem azt mondtam, hogy százezer lesznek a Punigonda utcában, én azt mondtam, hogy akkor fogunk nyerni, és akkor lehet ezt a hatalmat legyőzni, hogyha majd egyszer százezer ember lesz a Gunda utcában. Ráadásul, és ezt továbbra is fenntartom az éleménye, mert hogy ma szinte naponta hozzá a kormány olyan intézkedés, vagy olyan törvénytervezetet, ami ellen nagyon határozottan lehet küzdeni. Azonban, hogyha a propaganda marad, akkor tulajdonképpen a, a valóséggel szintén minden, minden meccset a, a, a propaganda marad. Jövő szombatra Jánbor András és a Szikra Mozgalom tüntetés rendez egy ilyen filifincos módon. Arról majd Baranyi Krisztinával beszélgetek részletesebben, alapvetően a Fudán ellen hogy mennyi eljönnek össze, az majd kiderül. A civil összefogás fórum hetekkel ezelőtt meghirdette, hogy amint lehetséges demonstrációt tart az elmúlt idők baloldali vagy ellenzéki megnyilvánulásai kapcsán. Vajon az ellenzék valami olyan fejlétszel, hogy nem tűrünk, vagy fogalmam nincs, majd ön megmondja, mivel tervez demonstrációt, vagy sem. Én nagyon remélem, hogy tervez, és azért visszatok mindenkit, hogy menjenek el, és én sok leszek a, ezen a hősök terüli, vagy ott induló e, sok kis tüntetése, mert ugye több helyről indul majd a tüntetés. E, én nagyon remélem, hogy sokan ott lesznek, mert nyilvánvalóan ennek nem csak a Kudán Egyetemről kell, hogy szólnia. Tehát a, ahogy mondtam az előbb, a Kudán Egyetem is egy fontos dolog és fordasszó fontos dolog, de ugyanúgy lehet tüntetni és kell tüntetni a alapítvány a szervezések ellen. Az eddigi, szinte naponta hozott együttisztóság nagyobb, amit a kormány csinált, amit a járványjal csinált, ahogy hazudozik, és mondom, alapvetően az a baj, hogy az összes ilyen ügyet meg fogja nyerni a kormány, amik propaganda van, mert egész egyszerűen több embert ér el az érveivel, és többször tudja elmondani az érveit ezzel együtt. Ugye én szerintem sokan érzik, hogy minden ilyen tüntetés, amikor azt mondjuk, hogy Fudán Egyetem, az természetesen a hatalom ellen is van, és úgy tudom egyébként, hogy a, ennek a tüntetésnek a Facebook oldalán is valami ilyen szöveg áll. Marad az a kérdés, hogy van-e tevékenység, van-e bármi, ami zuglóval kapcsolatos? Van, készülünk, emberekkel beszélek, élő szóban és online szóban is össze fogunk jönni a jövő héten azokkal az emberekkel, akik önkéntes munkát vállalnak, és hát rövidesen megjelenünk majd a megjelenünk majd a, a helyeken, is, ugye most, hogy a járvány alá fagyott, most már lehetőség van a személyes találkozásokra is. Többi-kevésbé egyértelművé tette Habár bár Expressis Verbis nem jelentette ki még mindig tócsaba, hogy ő lesz Zuglóban a képviselőjelölt, úgyhogy egyre inkább úgy tűnik, hogy mindaz, ami Zuglóban történik, az jelleg két ember között dől el, hogy lesz nekem mások is, azt nem lehet tudni. Az egyik ön, a másik pedig tócsaba lesz. ez is egy fejlemény, hogy a fejlemény kérdez, hogy én írtam egy levelet a képviselő úrnál, hogy kértem, hogy legyen képviselői vita tulajdonképpen nem zárkozott el a válaszában arra utal Mikor érte? Az el ez a héten, de nem hmm. tudom megmondani, hogy napon. És már volt uh, is? A válasz is érkezett, ugye arra hivatkozott, hogy az ellenzéki pártoknak van egy ilyen megegyezése, hogy ez, mikor történjenek ezek a viták, ugye ott a, a választás előtti hónapban, és azt mondta, hogy akkor tulajdonképpen áll rendelkezésre ezt megelőzőleg. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, jövő héten csütörtökön 7 óra 5 perckor folytatjuk, és ha a gyerekek elviszik a telefont, azt a néhány percet türelemmel kívánom. Köszönöm szépen, köszönöm. Hát még én, viszont hallásra. Önök hadházi Ákost hallották. Felkészül Baranyi Krisztina. Hol a kedves Viola. Miért nem jöttél, Féltem az urattól, kedves Violán Miért velem jöttél, színegem adán Féltem az Kettő perc van telefonra, 061-91-168. Ablakodból néztem, holkol az urat, de volna, de nem találtam úgy adat. Olyát az ilyen színege magát, abnak a barátam, kedves violám, miért be nem jöttél színegem magát, féltem az uraktól, kedves violán. Kinek az ablak, kinek az ágy Valakinek alvás, valakinek vágy De neked szenvedés, nekem meg álom Kérlek híve, én ezt meghálálom Miért bennem jött cínegem a dár Féltem az urat Ma 2021 május, már nem tudom, hanyadika van, csütörtök van, 7 óra, 32 perc. Utolsó csütörtöke van májusnak. Jó reggel! Jó reggel, kívánok! Baronyi Krisztina unalban, Ferencváros polgármestere. Um. Ünnepel az ellenzék köztük Piko András 8. kerületi polgármester, miközben halvány lila nincs, hogy mit ünnepelnek. Van valami színi játék a parlamentben, van egy törvényjavaslat vitája, amit állítólag módosítottak, jóformán visszavonták, de azt nem lehet elolvasni. Vitatkoztak tenna a parlamentben emberek, valamiről ami állítólag nincs, és amiről egyáltalán nem lehet tudni, hogy nem tényleg egy gumicsont e, hiszen áprilisban pontosan azt javasolta még Börös László, amit most módosítani, a módosítójában bead. Kicsit olyan, minthogyha így ilyen trójai faluval betolnának, kihúznák, betolnák, kihúznák, jól el van az ellenzék, addig is. De hogy ez mennyire az ellenzék tiltakozásának az eredménye, e felől erős kétségeim vannak. Én ezt a hatalom gyakorlás módjának tudom be. Igen, nekem is van egy ilyen elég erőteljes érzésem. Annyira abszurd volt ez a törvényjavaslat, hogy eleve úgy gondoltam, hogy ez kizárólag a kideresztes haverok nagyon értékes lakásainak az olcsó megvásárlásáról szól, és az, hogy egyébként kiterjesztették az összes önkormányzati bérlakással, az teljesen hát legalábbis a számadban teljesen elkérdehetetlen volt, úgyhogy valóban ez egy ilyen hatalma, hogy a szollási módszára egyetértetlen Azt kérdezem, hogy... Mennyire veszed -e nyele a Fudán történet, és akkor a Fudán történet ilyen idézőjelben van, e, nagyjából úgy fogalmazok, mint az a lakossági fórumon résztvevő, aki még annak idején azt kérdezte a polgármestertől, mintha nem tudta pontosan megfogalmazni azt a dolgot, amiről kérdez, hogy és mondja a polgármester úr, meg fogja szavazni azt az izét. Ez az izé? Ez a Fudán? Ez lesz, vagy nem lesz? Nézd, én nem gondolom, hogy veszett fejszényele egyáltalán, és, és azért nem gondolom, mert azon a személyes egyeztetésen, ahol Karácsony Gergelyen részt vettünk Palkovics miniszter úrnál, ott én erős bizonytalanságot láttam a, hát a döntéshozónál. Elnézést, és erről van. az erős bizonytalanságról én sehol nem olvastam. meséje. <gül> Hát, Összeolvastam, történt, hogy... fűt fát virágot. Annyi papír van előttem. Szerintem a braziliai őserdők, azok esőerdők, azok miattal sűrnek meg. Sűrnek a fák. Igen. igen. Szóval... Eh, szóval, eh, szóval amikor a direk 36 oknyomozó portát szépen a virágra került, akkor eh, az egy olyan olyan nyugodt vízbe dobott követ, eh, a, és akkor a hullámokat vetett, hogy ott Alkurics miniszter úrnak gyakorlatilag azonnal meg kellett szólalnia. És ugye az volt az ő reakciója, hogy, hogy hát ez igazából nem is ügy, majd összefékezve elmagyarázza a budapesti döntéshozóknak. Belejött, hogy ígért valami meglepetést, amiről nem tudom, hogy mi lesz. Már négyszerdoboz, tehát négyszerdoboz ajánlok, illetve visszavacsíthatod a saját teszkedszet, szóval nem semmi igen, lesz. Sokkal jobb egy doboz, mint egy lófej. Igen, bárki tudja, mi lesz még belőle. Igen, egy lófejformáló ékszerdoboz. Igen, Francis Ford kopola után szabadon. Aztán aztán ugye annyi idő telt el addig, hogy egyáltalán meghívott minket erre az egyeztetésre, illetve megtörtént ez az egye, egyeztetés, közel napok hiány egy hónap telt el a két időpont között, amikor ő megnyilvánult, illetve amikor leültünk egyeztetni, hogy én ez, egy idő után már azt találkoztam, hogy ugye mit találnak ki, tehát mi, mi, mi, mi, mi, mivel, hát, hogy most találják ki azt, hogy mit mondhatnak erre az egészre, erre az egész helyzetre, milyen éjjel... erős bizonytalanságot tapasztalt? mesélje? el. Hát nézd, az nem, nem tudott válaszolni a kérdéseinkre. <gül> az, nem gyakorlatilag... az nem bizonytalanság. <gül> hát próbált, tehát őszámítottak egy gyönyörű sziriziri prezentációt. E, Oké, okay, mondja amiben... egy példát, ön kérdezett valamit, amire Pálkovics így csinált. Hát én Szerintem megkérdeztem, pedig, hogy hová tűnt a diákváros mégis. Ez eléggé lényeges kérdés, és mit válaszolt? Hát, hogy ez megvan, és hogy ezt mindig is oda tervezték, és gyakorlatilag egyetlen város terveztek, és hát az a része, mindig is a része volt a diákvárosnak, és hát nézzem meg, hogy hol van, hát itt van, a térképen is itt szerepel. De hát ugye, erre nem lehet magyarázikot adni, a diákváros egy 26 hektáros terület vagy egy tervezett, kompakt Városrész, egy új városrész budapest ahol egyetlen egy egyetemi épület sem volt soha tervezve, a FUDEM pedig az ő által, az ITM által és a FUDEM által megkötött megállapodásban szereplő tények vagy adatok szerint szintén 26 hektár, szintén ugyanezen a területen. Jöge, de azt árulja nekem, ég... hogy ugye azt mondja a szöveg, két órán át egyeztettek. Miben Igen. egyeztettek? Hát ugye bemutatta ezeket a... Ez nem az egyeztetés. Második... Az prezentáció. Egyeztettek-e egyáltalán, vagy hagyjuk ezt a szót ki? Hát nézzel, lehetett kérdéseket a feltenni. Csak de nem válaszolt rá. Uh -huh. Hát azt se nevezném próbálta, egyeztetésnek. Lóbáltam, de... de nem nem nagyon tudom. Lehet, rosszul Lehet hogy Jó, de azért nem. mégiscsak itt van előttem a szöveg még miatt itt elviccelnénk, holott ez tényleg nem vicces, mint ahogy a többi se vicces, csak kell valami humorérzék, hogy az ember ezt elviselje. Ugye a kibétről e, idézem, a Kidei Fudár egyetem itthoni létesítmények építésé felelős kormánybiztos, Parkovics László hétfőn kijelentette, ez egy május 23-ai cikk, megépítik az intézményt. E, a határozott kijelentés rögtön azután tette, hogy közel két uránát egyeztetett, tehát akkor még úgy volt, hogy egyeztette, karácsony Gergely főpolgármester és barany Krisztina Ferencvárosi polgármester, a Fudánt is magában foglaló diákvárosprojektről karácsony és Baranyi szerint az egyeztetés hosszú és eredménytelen volt. Palkovics viszont már azt is már előrelépésnek nevezte, hogy részletesen tájékoztatták a két politikust a helyzetről, ezek szerint eset tökéletesen ugyanúgy értelmezik, és jön egy pont, áruljár, ez mi? És szerinte egyébként is csak egy ponton volt egyet nem értés. Milyen ponton volt egyet nem értés? Én abban, hogy lesz a diákváros, hogy nem lesz. Eddig... Egyet nem értés volt. Mondok egy példát. Jó. Jó tehát, amikor, amikor de azt mondta, hogy a diákváros a terület északi, északi területén, északi részén meg fog épülni, akkor nem mi elmondtuk, hogy legalábbis én elmondtam, hogy de hát az mindösszesen akár a mitelkeinkkel egyik is nincsen 7 hektár. Hogyha egy 7 hektáros területen meg akar építeni valaki 10 ezer korényúk akkor én ugyan értem, hogy az építés tisztabályozat. Ön akkor kérdés, azt mondta, hogy nagyon az magas épületek lesznek és nagyon közel lesznek egymáshoz. Így van, és ugye hát a lágymányos így hídra meg a vassajunkra fognak nézni, és ő erre azt válaszol, hogy hát az igazából kérdése a magyar diákok majd biztosan örülnek, hogy milyen szép panoráma fog elérjük tárolni a magas épületekből. És ugye erre nekem azt volt a válasz, hogy ezek szerint a kínai diákoknak jobb az ízlésük, mert ők szellős alatti épületekből a Kisdunára fognak nézni. Tehát, hogy ilyen, és akkor elkezdődött ez, hogy, hogy, hogy tehát, hogy ez a igen, nem, igen, nem itt de hát, Jó, de, de ismét hát, önt idézem, anélkül, város... hogy lehallgattam volna, látja, az ön szövegét hallja vissza tőlem, azt mondta ön, a Fudán és az ITM közötti megállapodásban világosan szerepel az egyetem terület nagysága, ami 26 hektár, és a diákváros tervét is 26 hektára tervezték. Viszonylag egyszerűen belátható, hogy ugyanarra a területre két 26 hektáros fejlesztés nehezen fér meg egymás mellett. Mindezt elmondta ön a Stádium 28 kör kínai egyetemmel kapcsolatos fórumán. Igen, igen, ez így volt. És ez most is így van. Ja, hát végül ez is nem uh, nem uh, Palkovics úr MTA tag, és az MTA-nak, a Magyar Tudományos Akadémiának rendes tagja, nem már hadilában a matematikával, ő ezt lehet, hogy meg tudja valósítani, de kicsi a valószínűség. Így van, tehát valamit, tényleg a mesterterv ugye 2018-as talán, azt van ezt a amit ami 26 hekvára tervezi be, tényleg nagyon részletesen a diákváros meg. Itt van a Fudán, ami szint, szintén 26 hektárra terveznek. Én nem, én nem találok erre a magyarázatot valamit, így nem fog megépülni, és az a valami, az nyilvánvalóan a diákvárok. Ugye, ugye ezen a, a stádium 28 az fórumon Király Miklós az elte álljék, hát egyetemi tanár is megnyilvánult, és annak a fontosságát említette, hogy megjelent egy formális elköteleződés is nemzetközi szinten, amely egyébként ugye a jogi státuszát befolyásolja a fudának és befolyásolja azt is, hogy ezzel kapcsolatban egyébként népszavazást nem helyi, hanem népszavazást lehet-e rendezni csütörtökön szerepel a Fudán Hanger egyetemét alapítványról, a Fudan Hanger egyetemét alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló törvény javaslat tárgyalása, ez kétharmadót igényel, és közvetlen ezután következik a Budapest diákváros megvalósításáról való törvény, ami nem igényel kétharmadot. Itt van előttem a törvény szövege, azt árulja el, hogy azon kívül, hogy van jelentősége, hogy mi áll benne ha megszavazzák, mi következik belőle? Hát a vajonjuttatás ugye ez egy ugyanolyan alapítványi Igen. konstrukcióban valósulna meg, mint a most a átalakítások. Azt jelenti, én erre is ugye erre is részletesen beszéltünk egyébként ezen az együttetésen, hogy abban az alapítványban, ahová Fudán eh, kerül, vagy a Fudán egyetemi alapítványban senkinek nem lehet Tulajdona. tehát 50%-nyi 50 tulajdon jelent, azok az ingatlanok, területek, illetve az 501 milliárdból megépülő épületek, amelyeket a magyar állam a portjára tettük ebben az alapítványban, ez lesz 50%-os magyar tulajdon benne. Az, ugye felhatalmazás, hiszen magyaráltadásról van szó gyakorlatilag. Igen. E, és akkor például az volt a kérdésem, hogy jó, és a kínai állam, vagy a Kudan Egyetem, az mit tesz bele másik 540 milliárdért, hiszen 50 os tulajdonnak kell lennie az alapítvány e, alapító, vagy tervezett alapító kirata szerint. Erre sem Oké, okay, akkor viszont hadd kérdezem azt meg, hogy mind a két törvényjavaslathoz van egy-egy melléklet, amely különböző állami tulajdonú ingatlanokat sorol föl, nem tenném önön kívül más úgy se érteni. Mi a helyzet az ingatlanokkal, hiszen a legutóbbi beszélgetésünkben nálunk, de másról is permanensen arról van szó, hogy egyébként itt nem csak állami földterületek vannak. Ön ugyan múltkor arról beszélt, hogy ezeknek a kisajátítása bonyolult és hosszú folyamat, de jelen pillanatban az a jogi szabályozás, amit egyébként lehetővé tenne a két törvény, javaslatnak az elfogadása, mit tenne az önkormányzati területekkel, vagy kihagyja az önkormányzati területeket, és ha kihagyja, akkor ezt hogyan teszi? Amikor az első tervet megjelentek, akkor még a Fudan tervezett helyszínének több mint a fele, az A feles önkormányzat tulajdonában álló telek volt. A erre volt válasza az, hogy amikor már megjelent a kormány a törvényjavaslatban a területek lehatárolása, tehát a pontos helyrejtő számok, akkor hirtelen megcserélődött a két uh, tervezett uh -huh. terület, és arra a területre tervezték a Fudánc, ahol sok állami uh -huh. terület van. Tehát Aztán ezzel gyakorlatilag van, ezt kihúzták, mint problémát? Nem húzták ki, mert nem csak építési tájkek az a területen, hanem például önkormányzati tulajdonú illetve fővárosi tulajdonok közterületek is. Hát azok is kelleni fognak a Fudánnak, de hát én nem tervezem azokat sem állkozni a tudán céljaira. Tehát ez megpróbálták ezzel, hogy mondjam, kihúzni a méretfogát annak, hogy hát a tudán megnyitult, igenis meghiúsíthatta volna a rendszeres ilyen kormányzott vagy az a döntés esetleg, hogy nem adunk át vagy menenek erre a célra. Maga a kiemelten közérdekű beruházás milyen lehetőséget ad az állam kezébe? A kiemelten közérdekű beruházási státusz az azt jelenti, hogy, hogy egy beruházást a kezdetektől, tehát a tervezés, engedélyeztetés, engedélyes kiviteli tervek, illetve később az építkezés folyamán, az építés hatósági, más hatósági eljárások, jelenten gyorsan történnek meg, tehát eltekintenek a határidőtől, eltekintenek bizonyos a minikulációs köröktől, tehát ami más normál beruházás esetében. Oké, akkor abban segítsen nekem, hogy miért van az, hogy a Budapest Diákváros megvalósításáról, törvényjavaslat indoklásában jóformán csak Cseperről van szó, Ferencvárosról alig vagy egyáltalán nem? Hát ezt nem tudom, mi, mi, mi van a Csepel szó. Rendelkezik a sportstruktúráira épülő fejlesztési programok, és így tovább, és így tovább. A fejlesztések illeszkednek a Csepe szigeten érintő átfogó fejlesztési programokhoz, így együttesen tudnak érdemi változás és minőségi változást eredményezni a város részben. De Ferencvárosról nem tesznek említést. Diákváros közben, Igen. Csepelán, Igen. Csepelán a diákvárosnak uh, sportfunkciós részei vannak, de azok is minimálisak. Hát, hogy, hogy nem ott, ott nem le. Értem. Már, még, a mostani jelenlegi alkoholítsféle tervek szerint sem. Értem, ezzel együtt a szöveg erről szól. Uh, azt kérdezem Öntől, hogy az a tiltakozás amely most van kibontakozóban, és amelyről nem régen tartottak sajtótájékoztatót, az valójában mire való? Ugye egyszer elindult Jámbor András és a Szikra, és ettől teljesen függetlenül a pártok zömed, de például a jobbik nem, ahogy láttam. Június 4-től 13-ig lehet vélemény nyilvánítani a Fudán Egyetemről. Ez lett a helyi népszavazásból, ahogy látom. A helyi népszavazás az Egyelőre nem lehet egy népszavazást kezdeményezni, mert még mindig veszélyhelyzet van, ahogy lehet, a népszavazást kezdeményezése meg fog történni, és népszavazást fogunk tartani. De ami miatt nagyon fontos ez a konzultáció, és megint visszautalni kell a bizonyos Palkovic-egyeztetésbe. Ott szintén volt egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy született -e már olyan megállapodás, bárkivel, bármelyik fél részéről, amely egyébként jogi erővel rendelkezik, és erre nemleges választ kaptam. Tehát semmi olyan megállapodás nem született eddig a napig, amelyet ne lehetne mindenféle következményelkül felbontani, megszüntetni, stb. stb. És én azt látom, hogy a 22-es választásokig a Fudán ügyében egy dolgot tehet a kormány, már, már pedig az, hogy megköt egy olyan nemzetközi államközi szerződést, amelynek viszont a felbontása már nagyon-nagyon súlyos következményekkel járna. Ezt szeretnénk mi megakadályozni, és mivel népszavazás veszélyhelyzet eltolása miatt nem tudunk most tartani, ezért egy olyan konzultációt kezdeményeztünk, ahol az emberek egyébként névvel, címmel, lasszintártyával, mintha népszavaznának vagy szavaznának, Okay, mindjárt lényen. visszatérünk rá, de ugorjunk vissza a beszélgetésünk elejére. Létezhet? Hangsúlyozom, 6 létezhet, hogy a Fudán ugyanolyan történet, mint a T16223 23 László tollából a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésekre vonatkozó egyes szabályokról szóló egyetem, pegyetem tengertanc? Nem, ez sajnos sokkal komolyabb történet annál, és ez nem egy hirtelen Ötlet, az derült ki a számomra, hogy miközben velünk több mint egy éve egyeztetnek a, a diákváros terveiről például, a, mind a közben a területre már másfél éve tervezik a Fudán épületeit. Ez egy, ez egy nagyon... De mit mondtad az előbb, magas. hogy mi lenne az a konkrét jogi kontraktus, mi lenne az a konkrét jogi esemény, ami egyébként egy olyan nemzetközi szerződést eredményezne, amiből nehéz lenne kihátrálni, de ami még nem köttetett meg? Például egy, egy, egy szerződés erre az egyetemre. És ön azt gondolja, hogy részint népszavazás, részint pedig ez a véleménynyilvánítás a Fudán Egyetemről, ez minimum elgondolkodtatja a törvényhozókat, vagy a törvényhozóknak egy részét a tekintetben, hogy ezt megtegyék-e, vagy sem? Igen, én azt gondolom, hogy, hogy nem véletlenül titkolták el ezt a projektet, pont emiatt. De ön érzi azt, hogy politikusoknak a tettei alapján hát még adott esetben egy vagy több tömegmegmozdulás egyébként elbizonytalaníthatja az egészet illetően azokat, akik ezt létre akarják hozni? Igen, azt gondolom, és azt mondom, hogy ezt meg lehet akadályozni, Ennek több oka van, ez, is a, ez az egyik, amit elmondtam. A, a másik pedig az, hogy láthatóan a Fideszben, a, a kormányban és a Fidesz felső vezetésében sem egyértelmű ennek az ügynek a támogatásága. Ezt tága. minden tapasztalja? Hát például, hogy kiszivárogtatták ezt az előterjesztést. Mármint melyiket a sok közül? Amit a direkt 36, tehát magát. Jó, ugye, má, egyáltalán akkor, amikor a történet elkezdődött. Én Mert van. hogy az egyébként egy fideszes kiszivároktatás lett volna? Hát hogy ne, honnan máshonnan kerülhet ki egy ilyen előterjesztésben. <kül> én, én egyébként ő sokkal többet tud annál, a... mint amit mond? Nem, sokkal, de nem tudok többet. Nem, de tényleg azt tapasztalom, hogy a szideszes szavazóknál jobboldali um, embereknél sem aradt osztatlan sikert, sőt, tőlem volt, aki megkérdezte, hogy ez jóttságos szerte volt-e. Ez ez Tartunk, a, tehát a június 4-től 13 áig terjedő vélemi nyilvánításról. a kérdések egyetérti azzal, hogy a diákváros ne az eredeti tervek szerint és helyszínen épüljön meg, egyetérti a Kínai Fudan Egyetem Budapesti Központjának létrehozásával, egyetérti azzal, hogy a magyar állam hitelt vegyen fel, vagy költségvetési forrás biztosítson a Kínai Fudán Egyetem Budapesti ennek megépítésére, valamint egyetérte azzal, hogy Magyarországon olyan egyetem működjön közpészből, amely nem nyújt ingyenes képzést magyar diákoknak. Márkizai mozgalma, hogy látom, illetve a jobbik nincsen a kezdeményezés mögött. fontosabb be az, hogy kik vannak mögötte, vagy érdemes kitérni arra, hogy kik nincsenek mögötte? Én, én nem gondolom, hogy hogy ennek különösebb jelentősége lenne. Például a helyi jobbik szervezet jelentkezett a, ehhez az akcióhoz, vagy ehhez a tíznapos kezdeményezéshez, mondjuk akkor még, amikor ők jelentkeztek, a népszavazásról volt szó. Szóval nem tulajdonítok ennek jelentőséget, viszont az, hogy, hogy egyébként ennyire sokan megnoszultak az, az, és, a, és a két harkú kutyáktól, meg a sétáló <coughs> Budapesttől, az LMP-n keresztül, a DK-ig ebbe az ügybe beleálltak. Itt azért olyan szervezetekről beszélünk, akik nem felképlenül e, azonos veket vallana. Szerintem ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó példája annak, amire annyira vágynak most a szavazók, hogy mindenki, tényleg mindenki, aki a fidesz ellentétes oldalon van, az együtt. Oké, okay. negyedike még odé van, de olyan nagyon nincsen messze. Akik egyébként vélemény nyilváníthatnak majd, azok hol és milyen módon tehetik ezt meg? Egyrészt lesz egy online lehetőség, tehát ezt otthonról is meg lehet tenni. Ehhez viszont ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Elég sok embernek van már ügyfélkapuja Budapesten, de én biztatok arra még többeket, hogy hogy esetleg egy háromperces procedúrával bármely kockmányi rodában uh, nyissanak egy, vagy regisztrálnak egy így félkaput. Tehát ezt viszonylag kényelmesen otthonról is meg lehet tenni, és személyes uh, véleménynyilvánításra is lesz mód. Budapest 20-24 pontján, most ez még nincsen teljesen véglegesítve, de körülbelül 24 helyszínen lehet sátrakban uh, erre a négy a válaszolni. Egy nappal azt követően, hogy a véleménynyilvánítás elkezdődhet, vagy elkezdődik. Június 5-ére kormányellenes tüntetést hirdettek a hősök terére. Jánbor András valamint a szikra mozgalom meglehetősen faramuci módon, elsősorban azért, mert demonstrációt egyébként csak június második felétől lehet rendezni, így aztán különböző helyszínen 500 fő alatt védettségigazolványal fölsorolni, bonyolult, hogy mi minden kell ahhoz, hogy majd a hősök terére elmenjenek. Ön, mint Ferencvárosi, Önkormányzati vezető ott lesz-e, és mit gondol erről a megmozdulásról, ahova pártokat és civil szervezeteket is elvárnak? Nézzen, én Mazban és védettségi igazolványjal fogok felni ezen a vonuláson, a tüntetésen, és azt látom, hogy az embereknek, a, legalábbis az ellenzéki szavazóknak, aktív ellenzéki szavazóknak, most a legnagyobb igénye az, hogy utcán nyilváníthatsanak véleményt, ezért is vittük ki például ezt a konzultációt offline módba, tehát az utcákra sátrakba is, mert, mert én meg, nagyon nagy igény van arra, hogy, hogy összedítenek, és, és erőt mutassanak az ellenzőkért. Nem kérdezem számokról, én magam nem szeretnék számmágiába esni, függetle attól, hogy ha egy-egy írásom megjelenik, természetesen nekem is repes a lelkem, ahogy azt apám mondta annak idején, hogy sokan jelzik azt, hogy elolvasták, de nyilvánvalóan nem kell mindenkinek ennek tanuljelét adnia. Sokan egyetérthetnek önnel úgy is, hogy nem vesznek részt se a véleménynyilvánításon se a demonstráción, de gondolom azt szeretné, hogy hogyha kézzelfogható sikere lenne annak, amit önök a tiltakozás frontján tesznek. Hát természetesen, mert ez, ez nem egy egyszerű politikai cselekvés, tehát nem egy egyszerű tüntetés. Már bocsánat az egyszerű ért nyilván idézőjelbe teszem, de ennek tényleg lehet egy valós ez egy, lehet egy valós nyomásgyakorlási eszköz a Fudán ügyében a kormányra, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen nagyon fontos részt venni, és szeretném, hogyha sokkal részt vennének, és innen üzemem mindazoknak, akik hallják, hogy nagyon egyszerű egyébként online is szavazni, két-három kattintással megvan, Próbáljanak erre egy időt szánni, mert hogyha itt elég sokan mondják azt, hogy nem, akkor, akkor ettől a beruházástól a kormány el fog állni. Egy aprócska kérdésem van, ami az én egyébként megjegyzés is fűztem, tekintettel arra, hogy elcsíptem egy interjúját a klubrádióban. rádióban. Nem érdemes ludasmatiként olyasmit beígérni, amit aztán később az ember nem ver el a döbrögén az nem árt, az nem tesz jót a Ludas Matyi rönoméjának. Arról beszélni, hogy hogyan írnak a nemzetközi atlétikai szövetségnek a tekintetben, hogy ne legyen világbajnokság, atlétikai világbajnokság, azt akkor kell megtenni, ha az ember másnap vagy megteszi, vagy függővé teszi valamitől. Ha egyébként már az építkezések úgy állnak, hogy azt ö, ö, ö, megszüntetni nem lehet, ha egyébként ennek a versenynek a reputációja akkora, hogy nagy valószínű fontosabb lesz a magyaroknak semmint, hogy értsék, hogy mindezt most miért kéne felmondani, ezt nem kéne belengetni, és tudom, hogy ezt nem önlengette be, de együtt lengette be, és így aztán az árnyéka öre is szállt. Az árnyéka a, ternika, nem tudom, nézd az atletikai világbajnokság megrendezése volt a, a, a kormány kérése így és a a ahhoz, hogy, tehát, hogy az a bizonyos megállapodás, Így. az az atlétikai rágbanyság megrendezése miatt köztetett meg, Így. Azt a a abban a megállapodásban uh, Ferencváros is hát, több tízmilliárd forinthoz Így. jut, a főváros Így. is több tízmilliárd forinthoz jut, azt a megállapodást be kell tartani hogyha nem tartja be, ha a kormány felrúgja azzal, hogy a diákváros nem az eredeti szervek szerint, nem olyan módon, vagy egyáltalán nem építi meg, mint amire, amiben mi megegyeztünk, akkor annak a megállapodásnak a másik oldalán az atlétikai világbajnokság megrendezése, nyilván a felépítése van. Oké, okay, de azt kérdezem öntön, mit kell tenni a kormánynak ahhoz, hogy önök, Pontosabban a főpolgármester az ön támogatásával felmondja ezt a hát, szerződést. Különös tekintettel arra, hogy ma lehetséges, hogy mind a két törvényt megszavazzák. Hol van ez a határ? Hát például egy olyan államközi megállapodás megkötése. Például az nem jó, a nem az jó. határ az nem például. Te, Tehát az, az, az ennyi a, az és határ, ne tovább, az ennyi. Az a határ, Mi az ennyi? Attól, attól már nem lehet visszalépni. Tehát, hogy egy, egy, ezek a nemzetközi szerződések olyan kötőerővel bírnak, okay. látjuk például hát a Bős-Nagymaros. Így van, a Bős-Nagymaros. Amit most gondolja el, hogy ugyanannyit kell mondjuk egy ilyennek a felmondása után fizetnünk a másik félnek, mint ha a kutás. De én ezt a értem. A magyarul, hogyha ilyen nemzetközi szerződést köttetik, akkor nem lesz atlétikai világbajnokság. Én ezt gondolom, egyébként pedig, hogy mikor használja a főpolgármester ezt a valóban legerősebb ezt a kezében van ebben az ügyben, azt nyilván ő dönti el. Értlem, csak együtt szoktak ez így bemutatkozni. Köszönöm a rendelkezés állást. Én köszönöm az érdeklődését. Megvan. Meg is marad. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, Kemecsi Lajost keresem, megtaláltam? Igen jó reggelt kívánok! A Néprajzi Múzeum igazgatója. Azért önnek nem lehet könnyű Néprajzi Múzeum igazgatónak lenni, hiszen e, hány éve nem látogatható néprajzi múzeum már a kosut téren, és még e, a a györgy útján. 2017. decemberében zárd a múzeum, utána következő években azért még láthatóak voltunk különböző külső helyszíneken, vándorkiállításokkal, fesztivál megjelenésekkel, és gyakorlatilag sajnálatos módon beköszöntő pandéniával egybeesett az, amikor már ezeket a megjelenéseket is természetesen módon is korlátozott. Miután én minden héten beszélgetek György Javis Beledekkel, és minden héten uh, nyomon követem azt, hogy mi történik a Városligetben, így aztán a Néprajzi Múzeum is beleesik ebbe. Árulj el nekem, hogy miközben látom, hogy a Néprajzi Múzeumnak van hollapja. Azon különböző programokat is hirdetnek, játékokat, virtuális tárlatnézéseket. Ezeknek milyen a nézettsége, milyen a részvétel? Um, ez egy nagyon, nem nagyon, tanulságos, ezért mi rendszeresen ezt vizsgáljuk és megelemezni. És euh, tudok olyan kutatásról, amelyik euh, amelyik a pandémia alatti euh, internetes alkalmazását a múzeumoknak, tehát ezeket a megjelenéseket, online térben való mozgásokat is kutatta. És ezekben a tőlünk függetlenül zajló elemzésekben is előkelő és elismert helyen szerepel a Néhagy Múzeum a programjai a meghirdetett projektjei és az elérhetőségek alapján, úgyhogy én ezzel elégedett vagyok. Ez egyébként esetben a munkatársaimat dicséri, akik elég kreatív megoldásokkal, és ö, időnként esetenként a leggyorsabban reagálva bizonyos külső körülményekre indítottak el a pandémia alatt online tartalmakat, projekteket és ö, Árulja már el nekem, mennyire rémálom önnek, vagy mennyire futurisztikus. Ez két különböző dolog. Igen. Hogy lehet, hogy lesz olyan világ, amikor minden interneten zajlik, és a tárgyakat ott fogják megnézni, és nem lesz múzeum. Nem lesz ilyen. Ugyanis ö, nem lesz ilyen. Bizonyos értelemben a pandémia is igazolta, hogy bármit csinálunk. A 3D-s rendelésnek ez digitalizálva bármikor a tartalmi tudásbázisokkal, bármilyen aktív, interaktív megoldásokat próbálunk a képernyőn keresztül ne az érdeklődőknek, ez egyáltalán nem helyettesíthető a valódi tárgyakkal való személy találkozás élményével. Úgyhogy én attól nem tartok, hogy ilyen nem lesz. Nyilván sokkal egyszerűbb megszólítani Magyarországban egy autóniában embert az interneten keresztül, de a személyes jelenlét a múzeum látogatás, mint élmény meg fog maradni, meggyőződésem. Érdekes, hogy a Haradinak, ugye, aki itt a homolúzással olvasmányosan meggyőző történeti elemzéseivel, van egy olyan fejtegetés, hogy mi minden szólnak az algoritmusok megint mint munkahelyet. És egyébként nem tudom, a benne, bocsánat, az újságírás de bocsánat, annak szemléltem utána, de a a sokra és a levéltárosokra azt jutott, hogy semmiképpen nem lehet algoritmusokra helyettesíteni, mert olyan egyedi képzettséget, ő, szinte ösztönöket ő, is igényel, ami ami akár a virtuális világ kiteljesedésével és az algoritmusok eluraphatósával párhuzamosan is fönmaradhat. Számomra ez biztos. Azt árulja el nekem, mi az a gyarapítási bizottság? Hányan vannak, hogyan üléseznek? A gyarapítási bizottságot nem én találtam a néplegű múzeumban, már az előttei. Alap, sikeres. Én nem, nem az azt mondtam, ]ítető. hogy öntaláltak? találtak én. Nem, nem, nem, nem. Nem mondom, hanem dicérem az elődeimet. Helyes. Ez egy, ez egy által, változó létszámmal ülésező, rendszeresen összeülő ö, döntéshozó szervez az intézményünknek. Az üteményi stratégián kívül is fölbukkannak időről időre váratlanul ö, olyan megszerzendő tárgyegyitesek vagy tárgyak, vagy dokumentumok, amiket Tűnik, Hányan valóság. vannak? 12 az állandó tag, és amikor vannak erőszerjett olyanok, akik nem állandó tagjai a bizottságnak, azokon a tűzéseken természetesen ők is léptetnek. Azt árulja nekem, mennyi pénze van a gyarapítási bizottságnak? Ha van egy pénz. Nincs pénze így, hogy gyarapítási bizottságnak, éppen az újózomnak szerencsére van pénze. Ez nagyon változó. Korábban mondjuk egy három évvel ezelőtt még elsősorban pályázati forrásokra tudtunk csak működni. Az utóbbi években meggyőződésem szerint a intézmények válással párhuzamosan a saját erőforrásaink is ö, gyarapodtak. Így például ebben az esztendőben idén már a Nézsági nem pályázik a Nemzeti Kulturális alatt pályázataira, ö, mert úgy gondoljuk, hogy a, nálunk pillanatnyilag kedveszítlenebb a gazdasági helyzetben lévő intézmények számára fontosabb a pályázat. forrás, mint megpróbáljuk saját elődőjön vagy egy célzott. Nem elég, hogy dicséri de az elődjeit, de ráadásul szerény is, megismerem is. Tehát azért én sose fogom elfelejteni azt a tárlatvezetést, ami a, amit abban a bonyolult nevű intézményben, a Szabolcs utcában vezetett. Nagyon kedves, ugye? Nem, nem vagyok kedves, nekem az lenyűgöző volt, és ugye én akkor voltam ott, amikor már tudtam, hogy az ATV konglomerátumából eljövök, és az, hogy ott milyen fogadtatás volt, és mindaz, ami ott egyébként a személyemnek is szólt, és, de mindaz, amit én ott megélhettem, akár az ön vezetéséből adódóan, nekem akkor az járt a fejemben, hogy milyen rettenetes lesz, hogyha nem lesz nekem olyan munkám, ami által én ilyen helyekre meg leszek hívva, amiben egyáltalán nem a híjusságom játszott szerepet, bármilyen érdekes, hanem hogy a hold látogatás is fantasztikus lehetett, de arra nem volt esélyem, hogy abban bekerüljek, de hogy én ott lehettem, és húztam is az időt a legkülönbözőbb módon, hogy még ezt és még azt. abban ön... Nagyon érdeklődő volt, én úgy emléktem, igen. Égen, én is magam meg nagyon lelkes volt, és sosem le is van fényképezve, amikor valami citera, Ajatt. vagy nem tudom micsoda, valami népi hangszer csomagolását dicserte agyon. De még mielőtt itt elvesznénk, árulj el nekem Román József özvegyének ez az 1361 kiemelkedő kvalitású műtárgya, amit a férjével együtt hosszú évtizedeken keresztül gyűjtött, ez momentán hol van? Ez a, ennek a tárt a hogy 90 a jelenleg is abban a házban van, ahol a tűzők éltek, és ahol az eladó most is él. Egy nagyon bonyolult, és mitán állami vagyonról van szó, nagyon biztonságos, jogi, és biztosítókkal kötött, uh, most is Úgy állapodtunk meg, hogy a, hát az idős, most szerintem egy nem mondjuk még száz alatt se, hogy hány éves. Uh, az idős eladó uh, az, az, az egyik feltétel, hogy amíg ő él, ezek ott maradjanak a körülötte. Viszont 10 át a szágyatnak elhoztuk, ezzelől is egyetértett, igaz, hogy ezek már egyébként a textilek gyűjteményel. És a 10 az 1351? Nem, nem, a a abból hoztunk be. A közben, legyen, És mi a alapján legyen. választották ki azokat, amiket elhoztak? A textileket hoztuk be, mert a textilek tárolását láttuk egyébként nem megbánta senkit magángyűjtőt, de senki nem tud otthon, a házában, a lakásában olyan körülményeket teremteni, ami egy múzeáris értéket képzel, hogy a legmegfelelőbb. Mi tudunk, éppen is látjuk, hogy az el is voltam az az a szabottszai egészen elvújtam képedve. Egészen. Azt a helyzet, hogy nekem viszonylag jó fantáziám van, de amit én ott láttam, azt elképzelni se tudtam volna. Én egyébként nagyon szintén, hogy tudom, hogy fantasztikus dolog, ami épül most a Városviget szélén, és tényleg nagyon jó lesz, mert most nem kolléga is minden bizonyal elmondja, hogy a néptaginózom ténylegvilág lesz a főépület, de az, hogy a hátszerében ez a Szabolcs utcai bázis megépülhetett, erre nagyon büszke vagyok, és meggondolom őszintén, hogy még a döntés is, mert itt nem arról van szó, hogy egy chili szalagátvágással, nagy produkcióval ö, hasznosítható és üzeneteket közvetítő objektum létre, hanem egy olyan értékeket hosszú távon megőrizni képes is, ami nincs Magyarországon, nincs a régióban. Oké, okay, akkor ugorjunk arré, mert hogy ugye az, hogy erre miért is van szükség, azt ön pontosan elmondta ennek a gyűjteménynek a szortírozásából adódó Igen. elvitel által. Csak jöttem a mondatból. De van a népszavának egy története, ami egészen elképesztő, van benne valami tragikomikus, Hát ez a valami az törölve, van benne tragikomikus. Ugye ez még egy korábbi cikk nem a mostani, a Népszava birtokába került a Néprajzi Múzeum restaurátora, Tumpek etelka januárban keltezett feljegyzésemből az olvasható ki, hogy a penészfoltok nem lehettek annyira aprók az emlékházban, a Bartók emlékházról van szó, ugyanis portvissal púghálótlanítás történt, ami során a penésztelepek bolygatásra kerültek, illetve a szennyezett takarítóeszközön a spórák addig nem érintett területekre is átkerültek, aminek következtében e, hát e, úgy döntött e, a Bartók örökös, hogy onnan e, számos vagy számtalan inkább e, relikviát elhoz, és így aztán ennek a Bartók Emlékháznak a működése is veszélybe került. E, maga az esemény meg úgy következhetett be, hogy pandémia alatt ritkán látogatták, nem nagyon takarították. A természet ezt a munkát végezte, eltömődtek az eres csatornák, a népszava információi szerint Tölgyesi Gábor fog erről részletesebben írni, vagy talán már írt is, de az, hogy például ebben is közreműködik a Néprajzi Múzeum, nem abban gondoltam, hogy a spúra telepeket megbolygatják partvissal, mert nem hiszem, hogy ez lenne a dolga, de ez azt mutatja, hogy mi mindennel foglalkozik egy Néprajzi Múzeumban lévő restaurátor. Hát ezzel azért kellett, hogy foglalkozom a főfeleleti kollégám, mert nekünk is volt ott tartós leszében 5 arra működjük az és amikor ez a Önáltal nagyon részletesen most pontosan megfogalmazott probléma kiderült, akkor a restaurátorok taktereményének is de Egyébként a Bartók Emlékház kezdeményezésére, ők fölmondták velünk a letéti szerződést, mi el is hoztuk ezeket. Tehát úgy ítéltük meg, hogy jobb, hogyha a Néplagy Múzeum üteményre tartozó tárgyal kerülnek vissza, és itt kezelték is őket már ezek ellen a háttérben a is ellen is Ja, ez egy nagyon szomorú történet szerintem, de nekünk igazából ilyen érintőlegesen van benne, szeretnénk a saját tárgyainkra kell és kellett oda figyelni. Hány olyan magánygyűjtemény lehet, amely előbb-utóbb önöknél köt ki abból adódóan, hogy a gyűjtők megöregednek és nem lesz belőlük a szó fizikai értelmében magánmúzeum? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ilyen tefora és ilyen minőség nagyon valószínűleg nincsen. Tehát ez az egyik utolsó volt, ilyen lakásgarébiaként szinte fölfogható. Ez egy nagyon kvalitásos anyag. Olyan viszont szinte, nem azt mondom, hogy számtalan, de akár százával is lehet, például, amit ezzel párhuzamosan én is megismertem, onnan is lehet, hogy sokkal kevesebb kerámiát. Budapest, belváros, értelmiségi család, sajnálatos módon megvözvegyő pedagógus alkotó, aki megkeresett minket, hogy a férjével a 70-es években hozott szárgyak, egyszerűen ez számára kezelhetetlen, az örököst nem érte, ez nagyon ez, ez, ez, ez, ez, ez nagyon fájdalma a, a várható örökösök ok, elutasító hozzáállása egy magánbizottsági létrehozója, ennek ez nagyon fájdalmas, ezért ő gondoskodni szeretne róla, és tudja, hogy mi jó helyre vagyunk ebből a szempontból. Elhív és az ember, bemegy egy ilyen belváros szerintem ön is látta a nyáját, ahol a falat beborítják az erdélyes Hát ilyen gyűjtemény nagyon sok lehet, de ez, amit, amiről mi előtte beszéltünk, ez az ez a 1300, már is több, tehát ez egy másik. Tehát ez nem egyszerűen a lakás díszítésére szólt, ez, egy, ez valóban egy hihetetlen összevállalkatott anyag, de a, nem akarok kérni a választatásra, hogy, e, igazából szerintem még egy olyan három 4 olyan gyűjteményt van, legalábbis az én látok közönben, amelyiket kapcsolatban fölmerülhet az, hogy beláthatunk gyöngyöltével szélszerű, hogy a Nézhez Múzeumot kerüljön. Persze vannak más típusú dítemények, amik akár a Kuti Múzeumot érdekelhetik, vagy az Ipar Múzefeti Múzeumot, vagy akár a nemzet Múzeumot. Egyébként ilyen, ilyen értelmiségi lakás, életvilág dokumentálását, én már erről már beszélgettem mind a Budapest Nézhez Múzeum mind a Nemzeti Múzeum még aktuális fóigazgatójával, ezek számukra is nagyon izgalmasak. Mert szerintem ezt dokumentálni kell, mi is csináltuk ezt, mert mi nem ezt olyan szártakért mentünk, hogy majd hanem több havi egyik működés volt, nem csak a lista elkészítése leírással, tudás, hanem filmet készítettünk az eladóval, interjúkat, a történeteket felhítettük, mert ez adja az igazi saborat. Hát persze van értéke, a mi kereskedelemben egy úta meg egy pádának, meg egy 17. század itáliai késő száz na de számunkra, munkánk számára a mögé, vagy mellé csapatítató történet adja a valós, nagyon gondos kérdés. Azt árulja nekem, ha bár a könyöké jön ki, de látja, nem az elején kezdtem és rövid is lesz. Hol tart a költözködés? De tegnap, én heti munkajelentési kötelezettséggel vagyok az emberi az a felé, tehát hogy nagyon ö, olyan figyelemmel kísérjük a, a beadott jelentéseinket, és valóban visszajelentés is kapok, tehát ez, ura, de ez egy, Általában 8-9 oldalas dokumentumot kell elképzelni van a diakramok. Hát most azt mondom, hogy a kosuth térről való elköltözésünknek kb. egy harmada van még hátra, a könnyed, a legkönnyebb egy harmada, nem kevés. Ez, ez a, hát kevesebb, mint 70 ezer száz van még itt a koszút téren, de ezeket sokkal könnyebbek költözni, mint mondjuk. A, hát tegnap, tegnap ott voltam, pont az önházad is ismert bázison mert saját szállításba hoztjuk át az egyik legérzékenyek kollekciót a türelem üvegeket. Milyen, Milyen üvegeket? Mondjuk, türelem, a türelem üveg, ez aminek egy talat felsejében valamilyen egy szálltad a pici Igen. alkatrészekből. Ez Igen. ugye kötik köpik tengerésekhez, munka, rabmunka, bányaemlékek. Ez egy kint ezt a kollekció gyarapítás, és hát elég érzékeny szállítani. Ez egy. is már ott van. A hímes tanjásból is ott van. Azt árulja nekem, hogy a két hely között lesz -e a harmadik irodája önnek, vagy innen már oda költözük a lendőmúzomba? Lesz egy, lesz egy, egy fél évig tartó időszakra, lesz egy irodaházban a munkatársak számára átmenetileg a Városi Gézéhez Még mielőtt én. egy személyes hírrel zárnánk, azt hadd kérdezzem meg, és itt a kellemetlenkedés végét is ér, önnel egyébként nehéz kellemetlenkedni, szóval kevés olyan a munkáját, a megszállott pacákot ismerek, mint önt. Ez is, Azt, így, a cok, cok. A <sínt> a azt nekem, beleért, hogy sokan utálják azt, hogy én azt mondom, hogy azt árulja nekem, de közben is lehet gondolkodni. <gül> hogy tisztában van-e azzal, hogy a 2022 márciusában kinyit a Néprájzi Múzeum, mert ez a terv, akkor ott Igen. önnek olyan fontos szerep jut majd, amik Legfeljebb a Szépművészeti Múzeumnak, de eh, annak nem igazán, hiszen az már egy létező intézmény, korábban létező intézmény, hiszen magának a Liget Projectnek a megítélése az egy meglehetősen vegyes, felvágott, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam, magával a Néprajzi Múzeum épületével is a Ligetvédőknek és számtalan eh, szervezetnek van problémája. Eh, önnek ott majd olyan módon kell bizonyítania, ami semmilyen vonatkozásban nincs összefüggésben azzal, amiről eddig beszéltünk, valamilyen módon mégis ehhez kötődik. Igen, ez a tisztában vagyok, ez a rövid válaszom, de azt gondolom, hogy ez sem politikai, sem ideológiai terheltsége egy múzeum fejlesztési ügynek, tehát ez időszakos. Ezt láttuk, láttuk a transziáknál, láttuk a németeknél, a humboldt, tehát igen, van ez egy általános jelenség. Amikor elkészül, megismerhető lesz számtalan olyan felvetés, ami a sajtóban már eddig is, meg máshol is elhangozhatott, az önmagát megválaszolja. látni kell majd az épületet. Látni, hogy volt a teteje. Én vagyok. Hát ön még egy fiatal ember hozzám képest. Akkor önnek, hogyha hagyunk egy pár rossz évet e, beleért, vagy mi, e, küzd azért, hogy ez a rossz évez nem a Néprajzi múzeum tevékenységével, hanem a társadalomnak egy olyan fajta megnyilvánulásával kapcsolatos, amely a politika torzulása révén van, e, hogy akkor ön még ott egy ünnepelt ember lehet. Mondjuk a, a nem fogják kilófogni a lovakat a szeker elől, mert azt utoljára színésznőkkel tették, de nem is hiszem, hogy erre igénye lenne. Ugyanakkor engedje meg, hogy a beszélgetés végén gratuláljak ahhoz, hogy a Magyar Néprajzi Társaság Tisztújító Közgyűlésének keretében önt választották a nagymúltus szervezet elnökévé itten talán éppen tegnap. Igen, tegnap. tegnap. Köszönöm szépen a gratulációt. Hát ez, ez, ez is kötődik egyébként a múzeumhoz, mert a 137 éves társaság az egész történet alatt dorosan együttműködött. Jelenleg itt a kosztúk téren van az igazája, Magyar Nézszerzítási és az új épületben is meg már az irodal tervezve, már megrendez a motorokat oda. És tehát, hogy ez egy nagyon egymást támogató, egy civil szervezet és egy állami közvíteni között szerintem ő, teljesen egészséges viszony lehet. És ebből csak egy van nyugtasson meg, nincs egy ellenzék és egy kormány. Támogat. Nincsen, nincs. A Magyar Nézszerzításákkal ez van. Hát Helyes, tartsak meg jó szokásokat. Nagyon szépen Igen. köszönöm a rendelkezésre állást. Ön nem öröm köszönöm. beszélgetni. Nagy aztán legyen magára a Gyorgy Viszont hallás. nem lett. Önök Kemecsi Lajost hallották, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját. Shio na, nem jöttél, vanam jött el Féltem az ruhát, te adsz shio na, mi e vanam A fáradtsága mutatja, hogy van itt egy letakart kamera, és állandóan azt hiszem, hogy valaki ott áll, is valamit akart tőlem. Pé, az -1, 1 azaz egy telefon belefér. Mertben nem jöttél a cínége madár, féltem az uratól, kedves Violán, mertben nem jöttél a cínége madár, féltem az urakó, kedves Violán. Kinek az ablak, kinek az ágy, valakinek alvás, valakinek vágy? De neked szenvedés, nekem megállom, kérlek íbe én ezt meghálálom, miért nem jöttél, érci nekem a dár? Féltem az uratól, kedves fiolám, elkapott volna, édes fiolám, nem dalolnék hogy több elme a Ez a kéfeje Jancsik 2021. május 27-én csütörtökön 8 óra 25 perckor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is. Hogyha nem ez a műsor volt az utolsó, akkor holnap háromgyed hét után, de hét előtt találkozunk. Filippog, Navracsis, Horváth Csaba, Nemes Gábor. Holnap se fogunk utat unatkozni. És aztán május 31-től talán június végéig, vagy talán hamarabb, annak függvényében, hogy hogy működik minden hétfőn és minden szerdán egy fiatalokkal megújuló kejfejancsinak lehetnek szemés Két lány és egy fiú csatlakozik a stábhoz, ami eddig egy személyből állt. Remélhetőleg ez az önök épülésére szolgál majd, és nem a leépülésére. Egy szótagon mi minden múlik. Ez tehát majd jövő héten, hétfőn, 8 óra, 4 perckor fog Debutálni. Nem maradt más hátra, mint előre fölhívom fűrjes Balást. Lesz mit összefoglalni ma a 168 órának. Hülyes Balázs vagyok. Fiala János vagyok. Hosszú időn keresztül volt Jó reggel. a népség és katonaság hiányolni téged. Mi találkoztunk, de arról hihetetlen módon képes voltam nem megemlékezni annak idején, amikor Cserhalmi Györgyel készítettem, egy talán Playboy interjút, és Molnár Gál Péter e, készített föl, aki sokkal többet tudott Cserhalmi Gyönyről és egyáltalán a színházról, mint én. E, ő A kérdéseim alapján, meg néhány Cserhalmi féle elszólás alaprán rájött arra, hogy hát valahogy szóba kerülhetett a Cserhalmival való beszélgetés során, hogy mi előtte egyébként egyeztettünk, és amikor legközelebb találkoztunk, akkor azt mondta nekem Molnár Gál Péter, hogy fiala, én nem azért beszélgettem magával, hogy ezt más is megossza. Hát igen, vannak a van, amikor egy kávé mellett megbeszéljük az élet meg a világ nagy dolgait, amik a magántérből szöpő beszélgetéseink, és van, amikor itt a, a hullámhosszon beszélgetünk, amit meg teljesen nyilvános. Ezt Nem. azért is tartom fontosnak, mert te is azok közé tartozol, és erre a magam úgy büszke vagyok, sokan vitatják ennek a értelmét, és sokan vitatják azt, hogy egyáltalán ez egy helyes magatartás-e, hogy valamiféle kapcsolatba kerülök, a valamiféle az nehezen definítiálható a beszélgető partnereimmel, a fix beszélgető partnereimmel, amire bennem egy belső igény van, és ez a belső igény, ez nem a munkámból fakad, hanem belőlem. Van, aki ennek teret enged, az emberek zöme ennek teret enged, ennek legfeljebb a mélysége különböző. Örülök, hogy a mi kettőnk kapcsolat is ezzel vérteződött. Ez bizonyos szempontból könnyebbség bizonyos szempontból hátrály, remélhetőleg, akik néznek, hallgatnak bennünket számokra, ez inkább előny lesz. A helyzet igen, az... Amíg, amíg ez a fél évente egy hosszabb beszélgetés abban biztos, hogy belefér az Fél évente? Hát ők kb. így szöktünk rá nem, vagy jó, jaj, jaj, jaj, jaj, igen, most hirtelen, hosszabb... mi kettünk itteni beszélgetünk. Ja nem, itt a rádióban, igen, itt igen. meg hetente, és igen. azt mondtam, hát beszélgetünk már de még fogunk is, Igen. teljesen normális, hogy egy emberi viszony is... De most alapul. több mint egy hónap kimaradt. Kedves államtitkár úr, miért? Hát azért, mert belevágtam egy új kihívásba erről, és ezért is kértem, hogy ezt a hetet várjuk meg, mert ugye lehet, hogy elkerülte lehet, hogy nem a, a figyelmedet, hogy a hétvégén abban a kérdésben, amit én későszel kaptam meg a Fukorni Zoltántól, régi barátomtól a 12. kelet hegyűlég polgármesterétől, hogy elindulnék el, ő azt javasolja, hogy én induljak el abban a budai választókörzetben, országgyűlési választáson életemben először, ami jövő évben, ami a teljes 12. kerület és a második kerületnek a, egy jó része. Ebben a kérdésben nekem döntenem kellett, időben voltam, tehát azt hogy most tudom meg ezt a döntést, most tudom meg ezen, Teljesen rendben van, e, ugye a többi előtt ebben a körzetben nem is ismert, de nem tudjuk, hogy e, kit fog indítani, a, és itt nem finisbe voltunk, és el akartunk indulni a hétvégén, ugye e, ezt közre is tettem, hogy akkor én ezt a megtisztelő fölkérést vállalom, sok e, beszélgetés előtt meg, és e, azt kértem, hogy ezt már meg türenem el. Az úszó elbén kívül szerintem, amivel ugye egy egyszerű és nem pótolható alkalom, másikben nem is álltam a ma sajtó most mostig elmúlt hetekben egy nyilván is. egy ebben még fog akadékoskodni némileg, de maradjunk. Bátran, bátran. Igen, köszönöm szépen. A mai nap folyamán nem szorultam bátorításra, igyekszem a végésre. Általában nem szoktál, én, én nem úgy is menek, mint uh, aki bátorításra. De, Nézzük, hogy ez egyébként hogy működik a 12. kerületben, illetőleg ennek az országgyűlési körzetében itt a Fidesznek a helyi elnöke Pokorni Zoltán, vagy kinek áll jogában egyébként ma 2021-ben az, hogy képviselő jelöltet nevezzen meg, hiszen annak valamiféle formális tisztsége kell, hogy legyen a Fideszen belül. Természetesen, itt ugye a, mint a demokratikus pártok többsége, a, a választókörzet a, az az alapegység, ahol jelöltet javasolnak, jelöltenek, tájtanak. Ennek a választókörzetnek az elnöke a Fideszen belül, amellett, hogy a hegyvidék 12. keletiek által megválasztott polgármestere, ahol ez a választó elnök, ez pokorni voltán ő a javaslat terül, és ő tette ezt a javaslatot őkért engem, de, és mintem mások egyetértése is kíséri ezt a, a, a jelölést én ezt komolyan végig gondoltam, és Kinek kell egy ilyen Ugye a Fidesz az egy demokratikus párt, és vannak itt testületek, országos választmány országos elnökség, akiknek megfelelő időben rá kell bólintaniuk a minden országgyűlési választás előtt a jelöltek népsorára. Ki az, aki kikotyogta ezt 2020 folyamán a Csuhajnak? Hát ezt őt kellene hát... megkérdezni én úgy ha Most a nincs, a nincs a egyszer csuhaj az a, egyszer csak megkeresett azzal, hogy, hogy ő ezt hallja, és akkor én azt mondottam, hogy ha már ezt hallja e, nincs ezzel semmi baj, mi a magunk pa, akkor mondtuk volna ki, amikor ez véglegesül válik, de ha már ez kim van ez a híra piacon, akkor ne ilyen híreztelésként kerüljön megírása, hogy mint hogyha amit itt van. Igen, de azt lehet tudni, hogy csuhaj a legtermészetesebb legszerűzetesebb az, hogy igen, van egy ilyen fölkérés, és ez komolyan meg. Okay, korábban gondolni. a népszabadságnál most az ATV-nél olyan Csuha Ildikó, és ebben én e, egyáltalán nem csökkentem az érdemei, Sőt, ugye időnként piacokon szoktak kamionról, leesett árulról beszélni, Csuha Ildikónak nagyjából hasonló módon esnek le információk különböző pártoktól, de elsősorban a Fidesztől, így aztán valószínűleg azért valakinek mégiscsak szándékában lehetett az, hogy ezt kikotyogja, és hát gyakorlatilag az elmúlt fél évben kevés olyan beszélgetés volt, ahol ezt a kérdést ne tették volna fel neked, hozzátéve, hogyha te most nemet mondtál volna, hogy akkor egyébként honnan kapott volna elő hirtelen a Fidesz egy másik képviselő jelöltet a hegyvidékre vonatkozóan, az legyen a Fidesz gondja. Ez semmi közöm nincs hozzá. Igen, de azért ezt megoldotta volna, tehát Üdvét Balázs egyetlen feladatában sem azt mondom, egyikünk sem egyébként pótolhatatlan helyettesíthetetlen. A nem tud más lenni a feleségünk, vagy a kedvesünk párja meg a gyerekeink szüleje, de egyébként a munkában mindannyian pótolhatóak vagyunk. Ez egy gazdag közösség, tehát lett volna idő még azt is lehet, hogy nálam jobb jelölt. Úgyhogy ezt biztos megoldotta volna a Fidesz. Én azt természetesen tartom, hogy az újság az a munkája, hogy híreket próbál gyűjteni, és amikor ezt a hírt ügyesen valahogy begyűjtött, meghallottam, akkor nekem az is természetes volt, hogy ne titkolózunk, hanem ősszel csuhan jövődik volna. Óvatta a képviselőjelölt úr, mert ugye én ma egy a nagy menetelésnek vagyok a végén. E, Ūz, csak most nem te... hallgattam bocsánat, mert az első találkozóim már sokat, meg volt a soránre. Sokat vesztettél, de Baranyi Krisztina azt mondta, hogy a Direkt 36-hoz a Fudánról, vagy a Fudánnal kapcsolatos információk is a Fideszből szivárogtak ki, neki erre közvetett bizonyítékai vannak. Hát tárja, nyilvánosság elé, azt tudom hát, e léten, mondani, a, a, ne, ne, ne titkolódjon a, a polgármester, azt mondjam, nem úgy ismerem, mint aki. De itt a, itt a dolog lényeg, a direkt 36-nak az írása volt a Fudáról, nem pedig az, hogy ki az, aki lehetővé tette, hogy ezt megírják. És akkor ez ott, úgy ott úgy az volt a kommentár erőzik, nagyjából egy órával ezelőtt talán, mármint az egy órával, ne, a, a, a talán az nem erre vonatkozott, hogy ez egyébként azt mutatja, hogy a fideszem belül is vannak ellenzői ennek a projektnek. Hát azt hogy onnan jött ki az információ azért nem felejtettem azt jelenti, hogy a. Ő így kötöttem össze e, a kettőt. Hát mindenhol emberek vannak. Hát a Fidesz az egy nagy közösség, úgy, mint sok más nagy közösség van, és emberek alkotják, akik Igen. beszélnek, és hát, hogy időnként helyesen vagy helytelenül kiprektálnak olyat is, amit akár idő előtti, vagy nem biztos, hogy a közösség úgy döntene, hogy ezt most akkor megy, hogy össze meg ezt az információt, de hát mindannyian emberek vagyunk, egy dolgot tudok neked biztosan mondani, én csapatjátékos vagyok, ha vége. az folyam, nem, nem? Még nem. egy dolog, és még egy dolog, ember, bocsánat, ezt, ha beszélgetsz velem, akkor, akkor időnként el kell tudni viselni, hogy elmondom, amit gondolok. Hogy én eddig abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az összes Orbán kormányban dolgozhattam, én soha nem pletkáltam ki semmit, és ezután se fogok, se neked, se vanak se másnak, miközben így mindig a rendelkező. Én ezt, ért, én, én ezt értem, nem is uh, így volt erről szó, de ez ehhez visszatérünk. Azt mondtam, hogy semmi közöm nincsen hozzá, de te vádolható leszel -e azzal, hogyha uh, megkérdeznek, hogy képviselőjelöltként hanyadik kerületben laksz. Nem kérem az utca számot és az ajtó számot, de hogy melyik Budán, kerületben... Budán lakom a második kerületben. Budán a második kerületben... Um, azt kérdezem tőleg... És abban a választókörzetben születtem a János Forházban, ahol indult. az első lépéseimet a telepítári utcában tettem meg, ami szintén a választókörzetemhez tartozik, és ráadásul a soros úgy hoztam, hogy még oda is úgy barultam, mert a feleségem ott lakott, amikor megismertük egymást. mint a körzetben, Kisváthegyen. Értem, de neked több házasságot voltam. Nekem erre a második házasságomban ha már kennyire vallatóra fogsz, van két nagy gyerekem... Nem, nem, csak azt mondom, hogy... Kutban egy 21 a... éves és egy egy Nem, éves. de ha már ott tartunk, akkor az első feleség hollakott. Hanyadik kellett. Hát Az nem érdekes mert a házasságnak vége vettem a mostani feleségem, ér... mert éves és ő a szerelmem és az éves. Én ezt értem, de tételezzük, hogy bennünket hallgat, azért biztos nem örülne, ha itt most meghírt el, nyíltan megtagadnád. Hát nem tagadom meg, hogy volt egy első fázasságnak, az, nem az tudom, ért. Egyébként a Épp, a azt nem fogom veled kibeszélni. a feleségem. Azt tudomásra vettem, mi csak azt kérdeztem, hogy az első feleség hol lakott egyébként, amikor udvaroltál nekem. Azt már elmondtad, hogy a második feleség. Igen, de politikailag irreleváns, és meg egy közszerető vagy az úgyhogy... Ebből a kérdésben azt kérem, hogy menjünk tovább. Rendben van. Már tovább is mentünk. Az a következő kérdés, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy te, Füries Balás, aki egyébként, ha éppen olyan kedved volt, akkor Karácsony Gergely kapcsán még jóval a miniszterelnök jelölti bejelentés előtt elmondtad róla, hogy nyilvánvaló, hogy olyan politikai ambíciók is hevítik, amelyek egyébként nem feltétlenül pozitív irányba befolyásolják az ő főpolgármesteri tevékenységét egész flottul tudok még fogalmazni, szóval, hogy hasonló módon majd téged meg lehet vádolni azzal, hogy ha bár te nem szeretnél miniszterelnök jelölt lenni, és állítólag főpolgármester se akarsz lenni majd x év múlva, de, mint képviselő jelöl, te is egy olyan politikai útra léptél, amely azért némileg közelebb téged ahhoz a pártpolitikához, amitől eddig, ha tetszett, egy hajszál, vagy akár annál vastagabb valami is elválasztott, mint egyébként szakpolitikust. Ezzel tisztában vagy-e, hogy ez a vád, ez most egy fél méterrel közelebb jött hozzád, vagy többel. Hát állok minden vád elébe, és hogyha megkérdeznek róla, akkor mindig meg tudom, tudom mondani az álláspontomat, meg meg tudom válaszolni. Azért hát, van nagy lényeges különbség. Én a kormányzatban dolgozom nagyon rég. Mindig is a kormányzatban dolgozom, önkormányzati feladatom e, e, sose volt. Tehát a kormányzatban e, dolgozom, és a, a, a kormányzatról döntő választáson indulok. Tehát az országülés, a kormányzat az egy rendszer és nem akarok átigazolni minden egy, egy másik eh, rendszerben. Államtitkári feladatokat, amit én ellátok, mm. eh, rengeteg országgyesik képviselő rátel a mi kormányunkban, meg minden más kormányban, tehát ez egy, ez egy sztenderd bevett dolog. Ami a pártpolitikát illetően, két dolgot tudok elmondani, hogy egyrészt én sose árultam macskát, tehát ezt mindig eh, hálával vállaltam, hogy én az alapítás évében, 1988-ban Léptem be a Fideszbe, az első csoportot, az egyik első gimnazista csoportot csinálhattuk meg a Ginibe, ahova jártam, és azóta több mint 30 éve vagyok ennek a, a politikai közösségnek a tagja. És azt meg talán látszik a munkámon, hogy ez nem zár be engem egy kalodába. Azt gondolom, hogy a világ dolgainak jelentőségét nem csak pártalapon érdemes nézni, sőt elsősorban nem pártalapon érdemes nézni, a tehetséget nem pártalapon osztják, ahhoz, hogy a legjobb megoldásokat Budán-Budapesten megtaláljuk. Én mindig kész voltam arra, hogy eltérő pártállású, akkor meg hozzám képest más két gondolkodókkal beszélgessünk. Most is ez történik egyébként. Egy váratlan kérdés. Hányan tartózkodnak abban a helyiségben, ahol te most vagy? De én most kijöttem, mert megérkeztem a, a, a külső helyszíron a munkahelyemre, és azt tettem észre, hogy a irodaház recepciója viszonylag vidám hangulatban. Ami jó dolog, vannak a recepciósok. És inkább van kijöttem, talán még. Igen, és kijöttem az utcára, hogy nyugodtan tudjuk beszélni, mert ha beszállnék a lippe, akkor akkor valószínűleg elveszítenünk egymást, aminek ismernek talán a hallgatók. De igen, ez nem ér, merem megkockáztatni. Igen, igen, így tudom. Keresem egy helyet. Menjünk visszafelé a Fudán irányába. Én az iránt érdeklődöm... Bár ugye nem az én asztal. Nem, nem, nem a te asztalod, de nemrég még az volt, eltűnésed előtt. Nem a akkor sose volt, akkor, de nem. nem, nem ugye, hogy, a, köszönöm, diákváros, köszönöm, de, a diákváros. A diákváros. Igen, tehát az érdekes volt azt olvasni tűn hogy elvették tőlem a kudám ami sose volt. Nem, nem, nem, de korrigáltam. Nagyon fontos, hogy kormányzati szereplők sose tekintsék tulajdonoknak Így. azokat az ügyeket, amit egy rávítnak. Ez nem az én személyes tulajdonok. Így. Jól emlékszem arra, hogy értál egy nemzeti álomból a hazai kiárusítása címe írást ja. az Indexen? Ilyet nem értam. Olyat írtam, hogy Rosgából Arany. Ez volt a címe. Hát. A... Egy írást írtam, egyet, életemben egyetlen egyszer írtam az indexen, úgyhogy valószínűleg ugyanarra kicsit gondolhatunk, de annak az volt a címai gyarorsdából arany. Igen, valószínűleg, igen, ez könnyen lehetség. Mert ugye azt, azt annak a lehetőségét látom, hogy itt nagyon lepusztult egykori ipari területeket, rosszai amit amik meglepően közel vannak a városhoz, 5-7 kilométerre a város központtól. tudunk, és nagyon jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek hogyha ezeket radikalizáljuk, újraindítjuk, akkor ezek nagyon be tudjuk kapcsolni a városvérkedésébe, és egy ilyen terület az, ahol a diátáros meg a tudat is lenne, akkor az uh, nagy eléggé számára. Ezért írtam, hogy a Rózdából, a Rózda területeket én a város arra tartalékának tekintem. Igen, igen igen, cím, igen, igen. igen, itt most egy súlyos hibát követtem el, mert a te írásodra való egyik reagálást uh, hoztam el, uh, illetve maradt meg uh, több hétről ezelőtt, uh, úgyhogy elnézést kérek az összes szerzőtől, hiszen uh, ennek a cikknek egy uh, főpolgármesteri uh, Hivatalból való ember a szerzője, és ez most egy olyan dolog, amiből nekem kell uh, korrigálnom. Ugye a Rosdából Arany, vagy a Diákváros már pedig felépül, ugye erről az írásról beszélünk, ami az indészen 2021. április 15-én csütörtökön. Köszönöm, jel. hogy a reklámot csinálsz neki, nagy kedvel írtam meg, és nem sikerült rosdagulor arra hiszem mindenkinek Igen, elnézést kérek uh, mindenkitől, hogy egy rossz uh, cikket írtam. De sikerült még itt időben talán helyreállítanom uh, a logikai sort. Ugye ott tartunk tehát, hogy 2021 április 15 -e. Na most ez egy csütörtöki nap és ez az írás ez azzal volt kapcsolatos hogy ott akkor a Diákváros és a Fudán kapcsán éppen javában zajlottak az események, és meglehetősen váratlanul ért mindenkit, hogy másnap, azaz pénteken este a határozatok tára mit tartalmazott azon területről, aminek a propagálása, aminek a pozitív értelmezése kapcsán egy igen hosszú, és a, nyugtalan, a nyugtalanokat megnyugtató szándékú írásodat közölted. Te megtehetted volna, hogy ez az írás úgy végződjön, hogy bejelented, hogy annak érdekében, hogy ami összetartozik, az össze is nőjön, ám ez az írás nem ezzel fejeződik be, hanem azzal fejeződik be, idézem, hogy... Sok vita és sok munka áll még előttünk, se baj, ezek nélkül nincs városépítés, az építők építsenek, a fecsegők fecsegjenek, ha kell vitatkozzunk jó szándékkal, egymást tisztelve és a megoldást keresve, a rossz vitákba meg ne hagyjuk magunkat belerángatni, de, de keressünk mindig a párbeszédet, az és az egyetértés, dolgozzunk így, és a végén még azon kapjuk magunkat, hogy képesek voltunk meghaladni saját határainkat, annak pedig mindig jó a vége. Sok a vita és sok munka áll még előttünk. Aki azt írja, hogy sok a vita és sok munka áll még előttünk, és a diákvárosról ír, az joggal feltételezi, hogy a diákváros ennek az embernek a feladat körébe marad majd, ám a kormány 1181 per 2026, április 16-ai kormányhatározata egy nappal az írás megjelenése után úgy dönt, hogy a Budapest Diákváros valamint a fudán Hanger Egyetem megvalósítását professzor dr. Palkovics László kormánybiztosként irányítja és leválasztja a Budapesti Fejlesztési Központról később. Mit, mit tegyek most? Amikor megírtad azt az írás, tudtad, hogy pénteken megjelenik ez hát, a kormányhatározat? Hát, gondolod, hogy úgy írtam meg, hogy, hogy nem tudtam, hogy mi a kormány másnak a közben megjelenőző a Hát persze, hogy tudtam. Hát, pont ezért írtam meg, mert tudtam, hogy a feladatot átkerül a felsőoktat, teljesen logikusan a felsőoktatásért szerzős miniszterhez. Tudom, hogy ezt elmondtam más interjúban, de azért kérlek a hallgatókedvér egyetlen helyen hadd mondjam el most is. Hát teljesen logikus született. Hát van egymás mellett, egymással valamennyire összekeveredve, egymással kölcsönhatással bíróan két felsőoktatási projekt. Teljesen logikus, hogy egybátája legyen, és teljesen logikus, hogy az a felsőoktatásért felelős miniszter legyen, és azért teljesen logikus az a döntés, hogy Balkóics miniszter úr a a akudán diákváros projektnek. Rengeteg olyan eset van, hogy valaki elvéget egy előkészítő munkát, és aztán azt, én is kaptam így projekteket, másodtól nem is egyet, és aztán más végzi, viszi tovább, végzi el a megvalósítás feladatát. Pont azért írtam meg, ezt tudtam, hogy a feladat átkerül, és azt szerettem volna, hogy egyszerűen elmondjam a átadás előtti pillanatban, vagy az átadás pillanatában, koherensen összefogottam, hogy én mi gondolok, város szerkezetileg, városfejlesztés Budapest szempontjából ebből a területről, mert azért ebben az írásban beszéltem a Galvani Hídról, a hét felújításról, hogy hogyan van itt egy átgondolt nagyobb városfejlesztési program, ugye ez a Béli Városkapú városfejlesztési program, abban hogyan ágyazódhat be a Kudán és a Diákváros, és miután mostan utána át is terjedt máshova, én nem kocsogok vele, más miniszterek, államtitkárok dolgába tiszterezen tartom, akkor nem a megazmást. Pont az... azért írtam, mert még utolsó nap volt, hogy e, e, e, e, annélkül, hogy más dolgába avatkozni, elmondhattam a, a összefogottan, a, hogy hogyan is adjuk át a feladatot miközben azon gondolkodom, hogy a Freud hogy adta kezembe azt az írást, amit pont egy politikai ellenfeled írt, és nem te. És Mi ami... volt a cím, amit mondtál, nem? Én nem is, nem is, nem is értem, hogy ezt hogyan történhetett, hiszen maga a cím is olyan, ami nem tulajdonítható neked, hogy ez nemzeti álomból a haza kiárosítása, Úgyhogy ez... Jó, ne csináljunk neki nekünk. Igen, és ezt a... nem, nem olvastam, be valamit. A valóta, nem főnöke írta, de ez... ja. ebben biztos, hogy a Freud volt benne, szóval én azt tudom mondani, hogy azért voltak nekem olyan hírforrásaim, csak mások, mint a Csuhajnak, vagy ki tudja, ugyanazok, akik azt mondták, hogy Téged is a meglepetés erejével ért, hogy pénteken ez megjelent a közlönyben, miközben magával a hírrel nyilvánvalóan tisztában voltál, hiszen nem valószínű, hogy téged ebből kihagytak volna. Nem várom tőled, hogy most mást mondjál, mint amit az előbb. Tudomásra veszem, hogy te ezt így... De, de, de, de, de János, nem mondok mást, mint igaz. Nagy baj lenne, ha, ha, ha, ha egy meghozott döntés. az előtt, a közlönyben megjelenik, és ami egyébként a déli városkapú fejlesztési program számtalan feladatát nálam hagyta a Galvani Hídtól a teljes hétfejlesztéseken át, a ráckeve és a a én, nem a mondta, én azt mondtam, mondta, hogy, az, hogy, hogy, hogy a kormányhatározat időzítése nem úgy volt, hogy ez pénteken megjelenik, de kénytelenek leszünk elhinni azt, amit te mondasz, hiszen ezt, ha valaki tudja, az te vagy. Ugyanakkor az, az egy jelentős kérdés, hogy valaki, aki egy ilyen összefoglaló írást ír, vajon ennek az írásnak a végén miért nem köszön el, és ezzel lehetővé teszi, Aszt, hogy... ah, mert ugyanakkor azt, hogy a kormánynak született egy döntésem, mm. hogy van a reggel, hogy hogyan kerül nyilvánosságra, az nem az én feladatom. Úgyhogy nem, nem gondoltam, hogy olyan munkát kell eljöttem. azt olvastad azt a rengeteg írást, amely téged ezt követően az ügy nagy vesztesének állított be. Ráadásul ezzel párhuzamosan te hosszú időre eltűntél a nagy nyilvánosság elől, és ezt a kettőt, aki összekötötte, annak nehéz volt azt mondani, hogy ezek nem függenek össze. Nézd, próbálok illő tisztelettel és visszafogottam fogalmat, de azért a, hogy de minden szakmában, de a miénkben aztán azt már végképp az fontos, hogy a sasnek abkodjon tehát hogy hol vannak már azok a cikket, látod, és is összekevered a, a, a cikkeket, a, az élet megy tovább, most abba se kezdek bele, mert egyrészt hogy a hallgatókat, félhetetlen jelhetően másrészt a vadásidő rovására menne, hogy fősoroljam, elég kosszú lenne, hogy milyen temérdek mennyiségű feladatlan a puttonyomban, amit kaptam a kormánytól, miniszterelnöktől, a gulyás miniszteremtől. De én nem, nekem nem az a ha panaszkodni, panaszkodnék nem szoktam, akkor nem azért panaszkodnék, hogy túl kevés a feladatom, hanem túl sok. Ráadásul kaptam egy új megbizatást, egy új kihívást, ez a képviselőjelötség, amit még sose csináltam. Egy éles küzdelem lesz, matematikai alapon azt látom, mert nem, hogy én vagyok a kevésbé esélyes, ha megnézzük a 18 as országgyűlési választások eredményét ebben a körzetben, tehát jó sok munkát kell ebbe belerapnom, ráadásul egy olyan útonnyi blok, amin még nem jártam, tehát én köszönöm szépen, remekül értem magam, és egyáltalán nem bánom, hogy valamivel, valamivel, mert ezért egy fontos, de pici töredéke volt a kormányzati feladataimnak, de kevesebb munkámmal Elengedem a diákváros, mint ahogy te is elengeded, mindaz, ami vele kapcsolatos, azokat gondolom a kormányhatározat megjelenése óta te semmilyen módon nem kommentálod. Hát de mit kellene kommentálnom? Hát, hát, a a, döntés, a, döntés, a döntés most kommentáltam hát, meg. Nem, nem, nem, nem, hát azt, ami a... a sok a, csacissel, tehát a sok csacissel, tehát azt látom, azt én is látom. Na, hát akkor, akkor te kommentáljuk egy kicsit, annyira szeretnénk. Tehát azt én is láttam, és mondjam, e, csak megértem már annyit, hogy ezen tudtam mosolyogni is, hogy vannak, akik e, e, e, e, e, kihasználták ezt arra, hogy azt a látszott terettség, minthogyha itten valami e, baj érte volna a fűrést, miközben. E, de azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon konfliktusos ügyben nem részlenmi, az nem biztos, hogy olyan nagy baj bárki ember fiának, bárhol érdezárva, de azt gondolom, hogy ez már a kampány részlet, az ellenzék is tudja, hogy azért ebben a választóközönben, ahol én elindulok, nagy csata lesz, és akár meg is nyerhetem, nyilván engem megpróbálni gyengíteni, az a politikai ellenfelek érdekében áll, ez történt, én köszönöm jó vagyok gengíni, nem gengíltem, állok a, meglévő szaladatai elébe, elébe. Egy, egy utolsó Jó, kérdés, mert, mert, mert, mert egyébként te azt mondtad, hogy ha. Csak már... én nem szeretek magamról beszélni, de, azért, de, de én nem én is erről sem beszélek a munkámról, a de, de, de azt kérdezem tőle, Jó kondiban hogy... vagyok, János, köszönöm szépen. már megjegyzést elé. tettek a, a cipődnek, a, a, a foci cipődnek a színére. Na, ezt már nem is láttam. Valóban posztoltam egyet a több mint egy éve nem voltam a szokásos itt a pandémia miatt, és nagyon hogy úgyra elmehettem. Jó, de ez az az azzal van az az összefüggésben, kedves függésben. Milyen megjegyzést Hát, hogy nem ki. Mindjárt megmondom neked, de ez azt mutatja, hogy nem olvasod. Narancs, el. narancs, mint a Fidesz. Igen, de hogy nem, nem olvasod a kommenteket, már pedig nem Na, elég. Hol olvasom, hol nem. Igen, de... minden kommentet biztosan volt. Jó, én kampánytanácsadód nem leszek, de, de azt kell, hogy... Segíthetnél azért. Szerintem magával a beszélgetéssel önmagában... De, ebben van igazság. Szóval, hogy mindjárt megmondom neked, mert nem a idézet, az csak pontosan hozzátéve, hogy tegnap te mondtad, hogy valami majd fog jelenni 6 órakor a te Facebook oldalodon, de az egyáltalán nem jelent meg. Az utolsó hír az 17 órával ezelőtt, tehát akik csinálják ezt, azok valamilyen lemaradásban vannak. De tudom, miről van szó, de majd utána nézni. Tele van a beszélgetésünk olyan elemmel, ami Amiről nem tudod, hogy micsoda, de utána nézzem. Na, e na, na, na, na, na, na, na János, ez egy <gül> csúnya volt. ez nem igaz. Hát nem vagyok, a munkám, hát, eh, képen vagyok, az, hogy eh, városházi bürokraták milyen kikket írnak, azt megmondom. a nem tudom, De és hogy esetleg egy Facebook kommentar, a Maranysárga kipőben ilyen megjegyés. Azt mondja, Bauer János azt írja, e erre szokták mondani a csapattársak fiú szintben nem volt? Fiú. Hát, e -hát én nem gondolom, nem gondolom azt, hogy a, a narancsága szín finál ne lenne egy e, fiú szín, és szálltalan félhítása, mert haladnál a cipőkben. Valószínűleg e nem is e gyártanának ilyet, hogyha ne lenne e keletke. E megmondom őszintén, hogy a cipőt elsősorban az alapján választottam, hogy a rendelkezésre álló kínálatból mi ami a legkényelmesebb és a legfélszerűbb viselete arra a bűfíves pályára, amit ennek jön potívunk úgyhogy ennyit a Egy kérdés még visszamennőleg, és azt is korrigálom, ahhoz képest, hogy a fejemben volt, az a szoros együttműködés, ami korábban a Fudán és a Diákváros között volt, még mielőtt ez a kormányhatározat megjelent volna? Az egyébként egy jó együttműködés volt Malkovics László is köztöd? Malkovics miniszter úrral a legkülönbözőbb ügyekben. Mi össze vagyunk drótikba szinte, mert Ugye a, az érdekes módon nem váltott ki ekkora érdeklődést, de a, ugye úgy kezdtük ezt a kormányzati ciklust, hogy a az Ő minisztériumából, az ITM-ből a teljes Budapesti és Aglomeráció közlekedés, ugye, az általános közlekedési vagy nemzeti közlekedési felelősséggel bíró minisztertől átkerültek hozzánk a miniszterelnökségre, de ugyanakkor nyilván nem lehet Budapest és az agglomerációt például a vasútekinek az országos közlekedési hálózatból, úgyhogy mi minden mi nagyon sok. Az egyik legintenzívebb együttműködésünk van Budapest és agglomerációk keresztése közlekedésükben az IPML, és ebben a kérdésben nem sem egyik együtt kellett működni két kérdésem maradt. Az egyik az az, hogy mikor lesz a következő közfejlesztések tanácsi ülés, mert egyébként én akkor, amikor megszakadt átmenetileg a mi beszélgetés sorozatunk, akkor én a március 18-ai ülése hozott döntésekről, valamint a március 25-ai ülése hozott döntésekről szerettem volna veled hosszan beszélni, hiszen ezek a döntések ezek feltalálhatóak a Budapest portálon, és ebben számtalan nóvum volt ahhoz képes, mint amiről te és Karácsony Gergely, vagy Karácsony Gergely is te beszéltetek. Tehát ez még önmagában témát fog adni, függetlenül attól, hogy azóta eltelt közel két hónap. Mikor lesz a következő? Na, ez egy jó kérdés. Én megmondom, most akkor őszintén megosztom egy dilemámat, de, de nyilván ezt majd közösen kell a, a város a tisztázunk. Tehát azért a kérdés az, hogy a budapesti én mindig annak a, azért arra törekszem, és annak a pártján állok, hogy a Budapesti politika szóljon a budapesti ügyekről és a budapesti megoldásokról. Most kérdés az, hogy amikor a főpolgármester, a főpolgármesteri feladatok mellett esetleg helyett miniszterelnök jelölti ambíciókat jelent be, és beindít egy olyan kampányt, amiben naponta elküld minket a csudába ha van rajtunk, sapka, ha nincs, hogy ebben a légkörben a budapesti ügyeknek használ, vagy érdemes esetleg a választási, a választási kampányban a választások, amit mindig az ellenzék megindított, a az előválasztás miniszterelnök jelöltségig hasszinggal, hogy érdemes szüneteltetni, és más csatornákon megbeszélni, elrendezni, amit el kell, mindig lesz, Ez Ki és milyen körülmények van, között fogja eldönteni? Hát ezt közösen elvöntjük a fővárossal, szóval, hogy szerintem jó zonult, át kell és akkor, de, de, de, vagy meg kell néznünk, hogy azok az ügyek. Magyarul nem kérdeztem rosszat. Ne, hát teljesen a kérdezem, se kérdezem rosszat, de teljesen legítima a kérdés is. Én egy pasztóztam meg, én meg veled, hogy én magam is több ezen, mert van logika abban, hogy igenis, tartsunk összegeztések tanácsát, és ha, ha haladjunk, ha az esetleg a politikai purparlés rivalizálása, miniszterelnök jelöltségi casting kampány áldozata lenne, akkor meg a Budapest miatt nem érdemes megcsinálni. Van például ott egy általános helyettes kis Ambrus, akivel hetente tudunk egyeztetni és józon nyugodt szakmai keresztek között beszélgetni. Lehet, hogy ezt a csatornát érdemes egy kicsit fölerősíteni. Ezen több rendeket én, én magam sem tudom. Végezetül, meg kell de... Ülnünk, meg kell Végezetül, de nem utolsó sorban azt kérdezem tőled, hogy a bérlakásprogram, rósdajövezet, lakásépítésről váltottunk mi már szót, és a következő beszélgetésünk, amely kerek egy hét múlva lesz, azon könnyen lehetséges, hogy a nyitó kérdés az lesz, hogy a jellegi hatáskörödbe és az illetékeségedbe milyen feladatok tartoznak változatlanul, amellett, képviselő képviselőjelölt lettél, de azt kérdezem, hogy akarod-e azt kommentálni, azt a számomra teljesen képtelen helyzetet, Ugye a Börössz László féle törvényjavaslatról tegnap a parlament úgy vitatkozott, hogy közben ez alatt Börössz László a Fidesz nevében, aki tehát nem, tehát amely, akitől, mert a képviselőtől nem határolódott el a pártja, nem azt mondta, hogy a saját véleményét mondja. Uh, mi nem szoktunk el Értem, de az, azt mondom, hogy azt mondta, hogy egy módosító javaslattal fog élni, amely gyakorlatilag szinte átalakítja az egész törvényjavaslatot, amivel ő élt, és amely módosítót azóta se adták be, vagy legalábbis tegnap éjszakáig nem adták be. Ezzel együtt tegnap a parlament egy olyan törvényjavaslatról beszélt és vitatkozott, meglehetősen hát, a szokott módon, ami közben e, böröc elmondása szerint idejét múlt volt, ugyanakkor a nem idejét múlt változattal nem állt elő. Szerinted ez nem egy képtelen helyzet? Hát megmondom őszintén nem. Eh, azért gondolom, hogy nem, mert a parlament így működik. És, és itt azt érzem, hogy a, a bőrölt akit nem kell félteni, eh, eh, nem szorul a védelmemre, de az a ba, ha van rajta, akkor az a baj, ha nincs rajta, az a baj, a képviselőként, parlamenti képviselőként, amire ugye minden parlamenti képviselőnek így neki is teljes szabadsága és joga van, kidolgozott egy törvényjavaslatot, és beadtuk. Ez ugye arról szólt, hogy a önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzati bérlakások, hogyha ott a lakó már húzamosabb ideje bérni ezt, akkor úgy, ahogy a lakáspilagotizáció idejében az ország nagy része megvásárolhassa a, a, azt a lakást, amiben lakik. Ez kiváltotta egy, nem tudom, milyen jó, lehet fogalmazhatunk felzúdulást, tehát hogy sok Fideszes meg ellenzéki polgármester önkormányzatok vezetői jelezték, hogy talán ezen a mai javaslaton érdemesen nem módosítani, a ált a rendelkezésükre, rengeteget egyeztetett velük, volt szakmai párbeszéd, elfogadta a javaslataikat, ezért most megváltoztatja a törvényjavaslatot. Az országgyűzés törvényalkotási rendje az, hogy bekerülnek törvényjavaslatok és azok a vitában módosulnak és a van majd egy végszavazás. Ez a teljesen demokratikus folyamat zajlik. Ha, ha elfogadja a javaslatot, akkor az a baj. Ha nem fogadta volna el a módosító javaslatokat, akkor ő egy fafejű akarnok, tehát úgy érzem, hogyha van rajta sokkal az a baj, ha nincs rajta sokkal az a baj. Szerintem egy tipikus demokratikus folyamatot láttunk, ahol az érdekeltet megszólaltak, és a végén talán egy közös álláspontot ki tudnak alakítani. De, nincs, de arra, nincs jelentősége, hogy olyan dolgom perlekednek a bentlévők, amely egyébként nem is akar megvalósulni? Hát én úgy tudom, hogy ebben a parlamenti vitában már jelezték a bőröztációk, a, a, a szónukai, hogy itt változás alatt De azt van. nem mondták el, el, hogy. De nem adták be ugyanakkor a módosítót. Tehát vitatkozni Akkor miért vitatkoznak valamiről Mert az országgyűlésnek van egy rendje, már napirendre tűzték. Ott elhangzott, hogy ez változni fog megfelelő határidőn belül a módosító javaslat beadásra kerül, és a végszavazás előtt bőven mindenki megismerheti. Tehát ez a törvényalkotás rendje semmilyen szabálytalan, hátszabályában egy dolog nem történt. Történik a szemünk előtt, hogy volt azt. egy álláspont, az álláspontra szemben házon belül ráadásul azt is látunk. Itt nem csak ellenzéki polgármesterek, hanem fideszes polgármesterek fölemelték a a, a hangjukat, és vitatkoztak a Fügeszes Parlament képviselővel, egyeztetések voltak, és ennek következtében módosul a törvényi vassak. Nem értem, hogy mi itt a baj. Nem, én csak azt mondom neked, hogy azért én itt azt hiszem, hogy egy konstruktívabb ellenzék vagyok veled, mint amilyen ellenzék van a parlamentben, mert én itt veled olyan dolgokról nem beszélgetek, amelyek nem aktuálisak, illetőleg, hogyha valamit neked tulajdonítok, amit egyébként nem te írtál, akkor nem elég, hogy eltérek a témától, attól a konkrét írástól, de még elnézést is kérek, és viszont, gyorsan ah, de a gyorsan rendezem a gondolataimat. Mi? Úri emberek módjára beszélgete, remélem én is. Ez így van, csak akkor alkalmazkodhat hozzánk a parlamentben, lehet, hogy most olyasmit fogalmazok meg, amivel nem kéne foglalkoznom. Köszönöm a rendelkezésre. Nem, mert... Ugye mindennel szabad foglalkozni, de azt hiszem, hogy hát igen, nem, nem, nem hiszem, hogy a közéleti viták abban a címvonalban fognak zajlani, hogy mi beszélgetni tudunk. Őrizzük mi ezt meg, és, és, és akkor legalább tettünk valamit. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Szia. Köszönöm, viszont hallásra. Önöktől is elnézést kérek, ilyet ritkán szoktam elkövetni. Nem, nem, nem van rá magyarázat, de talán a korrekcióval Kihátráltam a zsákutcából, ahová oh, benavigáltam magam. Három perc 10 másodpercük van, hogy bármivel előjöjjenek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó. Adás, most nem mondom végig, hogy nem ez volt az utolsó, akkor holnap 3 után, de még hét előtt találkozunk. Csak nagyon bosszant, ami történt. nagyon. Egyébként egy roppant sikeres műsorra lehetnék túl, és most tessék, megmarad nekem ez, ennek a száéze. Én már ilyen vagyok, hiába jó az egész, azzal van, ami nem volt jó. Ha távolít fel akarják venni a kapcsolatot, gmail.com. ha pedig most akarják felvenni velem a kapcsolatot, arra 190 másodpercük van, 061 1 9 168 először. De a papír, én meg a tinta, kette rajzolunk, aztán lesz minta. Nélkül nem jöttél a az 061911168 másodszor. Kinek az ablak, kinek az ágy, valakinek alvás, valakinek vágy, de neked szenvedés, nekem meg álom. Kérlek híbe, én ezt meghálálom jöttél, színegem a Féltem az urattól, kedves violám. Elkapott volna, édes violám. Nem dololnék többen, befutatnák a szám. 061 168 Senki többet? Ablak itt van kedves violám. Miért nem jöttél, színegem a dár? Féltem az urattól, kedves violám. Ci jó reggel kívánok, Eperdiné vagyok. Köszönöm ezt a mai műsort, nagyon jó volt. Érdeklődéssel figyelem, minek után én vagyok az egyik érintett a bérlakás témába, hogy mik történnek. És egy megjegyzésem lenne, hogy a Fudánnal kapcsolatban, hogy a, említették a beszélgetés folyamán, hogy csak a Csepeli önkormányzat szerepel több helyen. Hát az én meglátásom ezzel kapcsolatban az, hogy seppel fideses önkormányzat. Úgyhogy ott arra fele könnyebb az egyeztetés, gondolom én. Lehetséges. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.